de mint a magammal nem fogok tudni beszélgetni, van-e bárki így hajnalok hajnalán, aki felhívna ezt a telefonszámot, és csinálnánk egy próbaveszélgetést. A konferencia arra még nem kerítenék sormány, mert az biztos elszúrnám, de egy emberrel megpróbálnék beszélgetni, hozzátéve, hogy azt mondja, hogy nem tudom mit mond, ha, halványgőző nincs. Nagyon ritkán szoktam rádiós tévémisorokat felhívni. Előfordult már, de nem jellemző. 061-9-111-168 Már van ember, aki felhívta a másik telefont, ezt nem jól tette. Mondtam is, hogy azzal nem lehet adásba kerülni. Jó reggelt! Itt tetszik akarni, de elrakta. Most aki felhívta az előző telefonszámot, ugyanazzal az erővel, próbálja meg felhívni a 061 168-as számot. Ma 2021, 2021 van, igen. Nem, nem könnyű. Jó reggelt. Szia, cicám, mondtam, hogy más számom van. de az előző hívó is ezen a telefonon volt. Új telefonszám van. A telefonszám? Nem. Azért mondom, 06. Hát akkor egyébként akkor nem lenne bennem ilyen tízes kálányú. 061 9-es 111 168 Valaki. Valaki. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Na, sikerült! Én Pécsről beszélek. Nagyon, sokkal jobban szól, mint bármikor eddig. Honnan tetszik beszélni? Pécsről. És Facebook-on hallgatom önt, és ott, ö, ott hallottam a telefonszámot, és ezért írtam föl. Önnek hanyadik telefonszáma van az életében? Nekem a 28. És miért váltogatta ilyen gyakran? Kicsit, ha eltávolod... Ja nem, a telefonszámom az ugyanaz. Önnek mobilja van, vagy ilyen rendes városi vonal, hogy ezt annak idején melltál? telefonról beszélek, igen, mobírót Mióta van ilyen telefonja? Nagyon régóta. Ez mit jelent? Hát az okostelefon az körülbelül 6 éve, mobil az meg már nagyon régóta. Nagyjából mikor? Hát legalább, mobilom legalább 14 éve körülbelül. 14 éve. És akkor milyen körülmények? Tehát valami rávette, kényszerítette, önként és dalolva a gyerekei, a férje, saját maga, mert nem volt, megcsináltatta az új frizuráját, és ahhoz kellett egy telefon. Mi volt a kiváltók? Hogy okostelefonom legyen? Nem, az, hogy egyáltalán legyen. Ja, hát tart, kapcsolattartás, gyerekek, tehát pontos volt. És az okostelefon az miért jobb mint a buta? Hát az okos azért jobb, mert akkor ki lehet diktatni a laptopot, a számítógépet. Nagyon szeretem az okos telefont. Mennyit használja? Sokat. Többet a kelletérnél, vagy pont a amennyit, amennyit kell? Amennyit kell, igen. Van-e bárki a, a környezetében, aki lelke vagy szívesen kiverni az ön kezéből időnként a telefonnál? Van, persze. Van az unokám, a lányom, tehát többféle rokori fokozat van, tehát többféle rokon van, aki ezt a dolgot elkövetni, és van-e olyan, akinek a kezéből önverné ki a telefont? Van, igen, a vejem. Mm. Hát akkor jól elvannak. Igen. Nagyon igen. szépen köszönöm, most ezt a gombot kell benyomni, és sikerült, ha a másikat nyomom be, akkor kikapcsol a bluetooth-na, és akkor jön az emergency. Olyan gyógyszer jutott a szervezetembe, amitől kicsi álmos vagyok, de majd igyekszem legyőzni. Jó jóreget, Jó reggat! Jó reggelt. Figyelek! Nem hallom, hogy figyelne. De az, az hogy érti, hogy nem hallja, hogy figyelem? Mert a, nézem a Facebookon a lát, és mással beszél. Hát azért, mert van egy fáziskés is, de az, az, a, a, a, a real time-ban, vagy az igaz időben senki másra nem figyelek, csak magára. Ha belebeszél a telefonba, akkor tapasztalni fogja, hogy eljöttem Pécsről. és most hallom, hogy mással beszél. Isten áldja meg, szakadjon el, a telefonba beszéljen, és akkor nem lesznek ilyen problémáim, egyébként két időségben leszünk, és aztán már csak két tér hiányzik, és aztán teljesen a science fiction-be fogunk beköltözni. Uh -huh. Na, én csak azért kerestem, hogy ön a fiala, hát, még igen. hogy <gül> Rikter László Tisztelt. szoktam nézni az ATV-n az az igen. Igen. és nem láttam januártól. Hát igen, mert hogy nem vagyok ott. Hát, mint látja, a rádióban is itt vagyok, és nem vagyok ott, ahol korábban voltam. Érdemely mert... elismerése mellett Imáron Krógeg Emilia vezeti, én pedig nem vezettem. Hát nagyon sajnálom. Én is sajnálom. Hát ok, ez, ezek szerint nem múljuk, hogy nincs ott. Nem, nem rajtam múlott, nem, nem. Azt, hogy a rádióban nem vagyok, az rajtam múlott, de a tévében ezt, túl, ezt túl tényleg... sok gond volt velem. Nem, én szerintem szimpatikus volt, őszinte volt, korrekt volt. Hát Nézd, akkor vegye meg az ATV-t, és akkor, ha lesz a civil a pályán, akkor helyezde. Addig, amíg az a konglomerátumban ott, azt gondolom, hogy ők, tehát ők másképp gondolkodtak. Na most a, nekem 100 ezer forint a nyugdíjam, de elkezdek sporolni, hogy meg tudja venni, jó? <síns> <síns> és ha odáig eljutottunk, akkor majd fel fogom keresni. Figyeljén, az, igaz, az igazság az, hogy azért álmos vagyok, de a realitás érzékem azért teljesen nem hagyott el, akinek százezer forint a nyugdíja, azt meg tudom érteni, hogy a legkülönböző dolgokra gyűjt, de ha az lenne a célja, hogy megvegye az ATV-t ahhoz, hogy a fialának ismét legyen ott műsora, én azt hiszem, de ha hiszem, azt törlöm, én leveszélném róla. Annyi ennél fontosabb dolog van. Árulja már el nekem, hogy ön milyen foglalkozást űzött, aminek következtében ilyen magas lett a nyugdíja? Én 53 évig dolgoztam, mint kárpítost. És ez a foglalkoztatásnak a módjából fakat, vagy miből, hogy 100 000 forint a nyugdíja, azért az nem túl sok? Le, nem túl sok. Elég sok betegsége volt, vagy agyinfarktusom véget vetett egy bizonyos idővel a munkámnak. Na most én, ugye, én azt hallottam naivan, hogy ha rádolgozom dolgozom még, mert ugye helyre jöttem. A nyugdíj után évekre, akkor minden évben kapok plusz emelés, 0,6% emelést a nyugdíjamhoz, mármint százalékos arányban. Rádolgoztam egy 15 vagy 17 évet, nem is emlékszem pontosan, de, ez só, de közötték velem, hogy az mindenkire vonatkozik, csak arra nem, akit voltak. Ön mutusálem, kurva vagy hány éves, próbálom összeedni, de... 72. De vagyok. Ami azt jelenti, hogy 19 éves korában kezdett el dolgozni? 14. Nem csak azt mondta, hogy 53 éve dolgozik, vagy rosszul értettem? Dolgoztam, 53 éve uh -huh. dolgoztam, de most már bár éve nem dolgozom, nyugdíjas vagyok. És ilyen kisgyerekként hogy hozta az élet, hogy el kellett, hogy menjen dolgozni? Hát nagyon érdekes volt. Hát annyira nem, mert végül, végül is szegények voltunk, és szerettem volna tovább tanulni, a szülei azt mondták, ők nem tudnak tovább tanítani. Uh -huh. Ezért azt mondták, hogy szakmát adnak a kezembe, és azt vállalták, így, hogy elmentem a szakmát keresni. És utola, tanultam utólag, de hát az már más kérdés. De miért pont kárpitos? Azért például apám munkahelye mellett két háza volt uh -huh. a Fai Parízen. Ennyi. Mennyire Ennyi. voltak Hogy szegények? Eléggé. Eléggé. Szegényebbek voltak akkor, mint amilyen szegény ön most? Hogyne. Hogyne. Nagyon-nagyon. Na, kivonjuk az akkori szegénységből a mostanit, vagy fordítva. Úgy selet lehet végrehajtani a mi, mi az alapvető különbség? Tehát mi az, ami akkor nem volt meg és most megvan, vagy mi az, ami most megvan és akkor nem volt meg? Mondjon egyet, vagy kettőt, vagy hármat áram küldőszoba. De ö, azért nem lehet így összehasonlítani, én szerintem, mivel ö, akkor mindenki szegély volt. Teszem én, én, én nem vagyok ö, éppen szexádon ennyivel ezelőtt, de áruljál nekem, hogy abban az időben, azon a környéken a családok zömének nem volt áram a igen, mert... igen, igen, Igen, mm. igen, igen. Nem volt kirívó mert a környezetemben is szegény emberek voltak. Magyarul az iskolába ahova járt, önt nem nézte ki senki sem, amiatt, mert hogy ön egy olyan családtal nem, van. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Átla tehát átlagosan szegény voltam, tehát ez annyit jelentett, hogy nem zártuk a lakásajtót, mert <gül> nem volt mit ellopni. tehát meg hónap közben elfogyott egy marég só, vagy valami, rátrentük a tomtérbe kérni, és fizetéskor visszaadtuk meg. Tehát ilyen, ilyenekre kell gondolni. Volt-e az életében valaha is gazdag? Hmm, hát, függ függé, hogy mit jelent a gazdag. Hát, jól, hogy visszakérdez, nem tudok válaszolni, de egy minőségileg más élet, mint amilyet igen. egy élt. Igen, igen. Volt. Tehát viszonylag jól kerestem a szakmába. Sok mindent megengedhettem magamnak idézőjelve késő, rengeteget utaztam, ennyi, és ennyi. Hát most azt szoktam mondani a gyerekeinek, hogy én azért élek meg százezerből, mert valamikor nagyon szegények voltunk, és a anyám a semmiből is tudott evéret készíteni. Egyedül él? Igen. Igen. Mi történt a gyerekek anyjával? Hát, elváltunk. Mennyi ideje? Hát, kettő is volt, nem, nem okultam az elsőből, tehát három családom van. Két feleségem volt, és akkor elváltunk. Mennyi ideje él egyedül? Mennyire élek egyedül? Uh -huh. Hát, olyan 12 éve körülbelül 13, de elválni talán három éve válta a második közössége. Magyarul, hogy együtt éltek még a válás után? Nem, nem, nem. Előbb elköltöztem, mint elváltunk. Jó, hogy értem, hogy előbb akkor rosszul értettem. É, és az élete folyamán több időt töltött el egyedül beleértve a családját, ahol, akikkel nem. együtt élt, vagy pedig többet élt emberekkel? Az első házasságom 12-ig, a második 20-ig tartott, mint együtt élésére. És méletvége vége a másodiknak, ami 20 évig tartott? Hát szokásos átlag. Leglábbis én biztos ennek mondjuk az áldozata, aminek természetesen részben oka is vagyok, hogy végén már csak a pénzem kellett. De mi romblott hát el? Szerint. Mert ugye ez egy nagy, bárja, pillanat, mert ugye nagyon fura, amit mond, mert azt mondja, hogy, a, hogy az általános. És ugye azt gondolkodtam, milyen általános okok vannak, és nekem mindjárt egy másik jutott az eszembe, látja ennyire különböző az, hogy kinek mit jelent az, hogy más. Én, én azért mondtam, hogy, hogy általános, mivel az emberek általában valamilyen oknál fogva elhidegülnek egymásodét de... Általában arra is szokták mondani, hogy egy nő, amíg el nem veszi az ember, addig ő szó, de hát majdnem hogy kinyalja, de ahogy a nevére kerül, teljesen mindenki a a a kifordítják. Abszol. Nekem olyan nagyon sok hosszú kapcsolatom nem volt, sok kapcsolatom volt, de hosszúak nem voltak. Ezt a fázis sohasem éltem meg, de mindenkinek más-más élet e, jut osztály részül. Az, az, mit mondod, hogy, eh, hogy mit csinálnak egymással az idővel? Az elhidegülnek. elhidegülnek. Elhidegülnek, vagy megunják egymást? Mert az, hogy elhidegülnek, az mit jelent? Nem, inkább elhidegülnek, igen. De, Mert a, me a megunálás, az vele van kalkulálva, <gül> ugye, egyházasságban, <gül> időzőjelben, de <gül> nem elég, azt mondani, nem elég egy fele nézni, hanem egyfele is kell aladni. Ön egy népi bölcselet. Hány gyerek van? Három. Hány jövesek? 46, 44, 33. A Gyerekeit tudja-e? Elidegenedette tőlük? Nem, nem. Mi a nem különbség vagy. a gyerek és a feleség között? Beleértve a gyerek és a gyerekeink anyja között. Mi az alapvető különbség? Elnézést, hogy így kifaggatom, csak kíváncsi vagyok. Hát remélem, hogy ez nem kerül adásba. Ö, minden adásban mindegy... van. Hát, ez, ez minden adásban van. Eddig is az volt. Ajaj, aj. Ön mit hit? Hogy csak úgy beszélgetünk? Csak úgy beszélgetünk. Na, mm. Mint naív. Tehát mm. a gyereket mi akarjuk. A gyerek az minden. De te feleségét a... is ön akarta? Ö, azt közösen, mindig, a nő, dönt. mindig ja, a nő dönt. Apám mondta ezt. Apám, mint mondta ez, apám latinul is tudta. Én nem tudom latinul. De apám, <gül> és szólíthatnám őt édesapámnak, hogy ebből a szempontból igaza van. Tehát, a, gyereket, tehát a, a, a a feleség és a gyerek e tekintetben két tényleg más státusszal Abszolút, igen. Absolut, és dolgok. ez ennyire, ennyire meghatározó ezek szerint az ön életében? A gyerek? Nem, hogy az egyiket meg lehet, el lehet idegenedni, ahogy ön fogalmazott a másiktól, meg nem. Igen, igen. Hát a, a gyerektől hogy lehet elidegenedni? Hát a, a gyereket én nevelem. Én is nevelem. És a ön ellen ha fordul, általában, vagy ha rosszul olyanná, neveli. Igen. Általában olyanná, amit én jónak, tisztességesnek, becsületesnek, és ott tartok. És az a néhány pillanat, amit a gyerek ad az ember életébe, az, az, a, az, a, az a minden. Az a és legtöbb. azért Azért dolgozunk, is, és neveljük, és tanítjuk, és a tedd, és egyik, hogy azt a néhány pillanatot átéljük. Fiai vannak, lányai vannak, milyen elosztásban? Egy lányom, két fiam. Köszönöm szépen, hogy felhívott. Én is örülök, hogy beszélhettük, és sajnálom, hogy nem látom. mit az, <gül> már, az Én is sajnálom. Nem én döntöttem így. elidegeredtünk egymástól. Nem, én nem idegenedtem el tőlük. Ők elidegenedtek tőlem. Hát ezt meg tőlük kéne megkérdezni. De elváltunk. Ágy túlasztartó. Így. Ahogy apukám mondaná, 061-9 111-168 Ez az új telefonszám. Jegyezzék meg, aztán ki tudja... Pár nap múlva ismét lesz egy másik telefonszám. Vagy kirugnak, vagy elidegenedünk egymástól, vagy bármi más. Minden Mindennap kísérleti műsor. 061911168. Próbálom memorizálni. Nem tennék bátortalan kísérletet még arra, hogy papír nélkül beszéljek. Az tény, hogy sokkal jobban lehet hallani a betelefonálókat. Nem kicsit, nem nagyon, minőségileg más. Köszönet azoknak, akik ezt lehetővé tették. Ez itt egy csapatmunka, akár hiszik, akár nem. 061 911 ma, 2021. január 21-én csütörtökön, 6 perccel hét előtt, 7 óra előtt. Napközben meleg lesz, de most még nincs olyan nagyon meleg, nagyjából nulla fok a hőmérséklet itt Budán, sapkasál. Aztán napközben eldobhassák. de elküldtem az e-mailt -9 168 Minden, amit az az napról, a mai napról tudni kell, vagy érdemes. Amit önök fontosnak tartanak megosztani velem. Ahhoz, hogy más okokból is el tudjam kerülni az intenzív osztályt a telefonnal. Én most például ismerkedem a telefonnal, még nem tartunk ott, hogy megunjuk egymást, még nem idegelettünk el. a mai műsorban alapvetően önök hoznak uh, témát. Én ma egy hallgató és nézőkövető műsorral készültem. Már mennyire egy ilyen műsorra készülni kell. Itt vagyok ügyeletben. 061 9-es 111 168-as Hallo Mikor a telefonom véletlenül felhívta a Vallásfecót. Vajon ki 27 óra lett. Na ki nek lett itt. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Jó ja, jó. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Egy sportot lehet benyomni? Bármit. Akkor ma 6 órakor játszik a magyar férfi kézöradó válogatott egy ittomba Brazíliával, és a közéböntőben szombaton, meg hétfőn pedig a lengyelekkel, illetve a spanyolokkal, és egészen, egészen vállalkozással terven érek a csapat elébe, mert mert egyedül a négy pontosként sikerült tovább ötnök, hogy én ennek nagyon örülök. A másik, hogy azon meg meglepődtem, hogy tegnap este a reál a csapat kettő, egyre kiverte a kupából. Néztem kettő percig. Azt nem értettem, hogy a harmadosztályú mérkőzéseken miért lehetnek nézők? Nem nézők voltak. azok tartalékjátékosok voltak. A helyi csapat eléggé földúzasztotta, hogy úgy mondjam, finoman a részét, euh, akik kimehettek, ezért voltak, én is néztem, illetve volt azért egy euh, dobos euh, zenekar, aki, aki az ütemet azért ott verte, hogy azok, hogy ott, azt nem tudom, de a többiek azok euh, egyenmezve, egyen felszerelésbe voltak a helyi csapattal. Jó, akkor még egy kérdés, azt árulja el nekem, hogy ez ugyanaz a kupa-e, aminek a döntője volt a Bilbaóval, vagy ez egy másik kupa, mert én nem ismerem ki magamatot. Annyi kupa van, és annyi nem kupa van, ami több annál, mint amit én egyszerre érteni tudok. Ez melyik kupa a sok közül Spanyolországban? Ez egy, ez egy, másik, ez egy másik kupa, de ami... Még melyik jellekes... kupa volt az, ahol győzött a Bilbaó a Barcelona a ellen? Megfogott áramogat, tegnap előtt, igen. Ahol kiállították a messze. Igen, de az, az igen. melyik kupa volt? az nem ugyanaz a kupa, mint ami most megy, csak e, abval párhuzamosan, hogy eljutottak oda, már elindult ugyanaz a kupa előről, vagy hányfajta kupa van uh, Spanyolországban? Nem mindegy, hát majd nem. valaki akkor segíteni tud. Igen? Én, Jó, én akkor annyit -e? csak, hogy igen? annyit azért a harmadosszági csapat részéről, hogy második félző közepén kiállították az egyik játékosukat, kétsággal piacit, és tizenverték meg a reálmozított nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném mondani a műszaknak, hogy az véletlen vagy szándékos, hogy most a telefon sokkal jobban szól, de nem úgy sztereó, vagy nem tudom, a dolognak az a lényeg, hogy ebben a fülemben, ez most azt hiszem, én soha tudtam egész gyerekkoromban nem tudtam megkülönböztetni a jobb kezemet a ballal, ez igazán problémát a honvédségnél jelentett, amikor mondták, hogy bal jobb, bal, és hát ez nekem nem minden szempontból sikerült, már akkor gondok voltak velem, csak más jellegűek, mint most. Uh, de ez a fülem amit így ütögetek így a fejhallgatón keresztül ez sokkal hangosabb, mint a másik pontosabban mondom, ez hangos, a másik meg ez csak mondom az intenzív osztálynak, hogy ott a főorvosok ha a fejüket egy konzíliumra akkor el tudják dönteni, hogy ezzel van, -e, te, van, -e, van tennivaló vagy nincs? Nem tudom róla, hogy mitől ilyen Oké, okay. azt mondja a, fő, a főorvosi kar vezetője, hogy nem tudtak róla, ők is most szembesültek vele Most én vagyok, helyben fogunk karaján. Ebben nincs szépen, ez nem fog elindulni. Köszönöm, vagyok. A, ahol a Varsólyonak kikapott az a szuperkupa volt, spanyol szuperkupa. De az mi? Mi a szuperkupa hát, és a, a, a kupa? A szuperkupa szuper az, a, a tavaly, aki nyerte a királykupát, a rendes spanyolkupát, és, és nyerte a bajnokságot, az a kettő játszik a szuperkupáért. Ez a két csapat. Tehát ez volt a tegnap, tegnap előtti. Oké, okay, rendben van. Most, tehát... A mostani, ez, ez a, ez a, aki a harmadosztályú csapat kiverte a rát, ez már az idei kiírásnak a spanyol kupa mi a Milyen jó, ha az embernek vannak nézői, hallgatói, segítenek neki. Egyébként sem tudtam volna meg. Ne, nagyon szépen, köszönöm. Viszont... Viszont egyelőre még jó gombokat nyomok, nem tudom, hogy ez sokáig tartja, -e, de egyelőre még megy. Nézzék, én tisztában vagyok azzal, hogy ma mindenki az amerikai elnökválasztásról beszél, meg erről a Sputnikról, én nem fogok beszélni az amerikai elnök választásra, és a Sputnikról se fogok beszélni. Tehát akik ezt várják tőlem, azok csalódni fognak. Hogyha önök nem telefonálnak, és valamilyen témát nem ajánlanak, akkor itt zene fog szólni. Időnként mondok olyat, hogy bik, meg hogy mak, de ennél sokkal többet nem. Csak szerettem volna eloszlatni azokat a kétségeket, amelyek adott esetben önökben élnek. Se sputnyikozni nem fogok, se bájdenezni nem fogok, se trampozni nem fogok, se Orbán Viktorozni nem fog, se gyurcsányozni nem fog egyáltalán. Ma föl vagyok mentve ez alól. Felmentettem magam. Ha önök be akarnak vonni valamilyen beszélgetésbe, hajrá! 061 egy. 9, 111 168 Ez a titka. Ja istem. helyet is meg fogok látogatni két embert korábbi vagy új együttműködő partnereket ennél többet nem mondok az egyikik számára úgy tűnik, hogy lényegtelen, hogy hol dolgozom a másiknak annak problémája volt itt a 168 órával hogy mi, az majd ki fog derülni hogy ez elmondható lesz-e azt nem tudom Én nagyon hosszú időn keresztül tanultam azt, ha egyáltalán megtanultam, hogy mi az, amiről szabad beszélni, és mi az, amiről nem. Két óra, tizenhárom perc van a telefon szerint. 061-911-168. Most egy időre ez lesz a telefonszám. Ha fel akarják venni vélem a kapcsolatot, ezt álcsázzák 061-9111-168. Hirtelen nem fogok rájönni arra, hogy érdekel a Sputnik, és érdekel a Biden beiktatása, tehát hogyha titokban ebbe reménykednek, akkor 9 órakorá fognak arra jönni, hogy csalatkozniuk kellett. Ha tetszik, itt ma önök fújják a passzáccelet, fél 8 kor egyet telefonálok, hogy azért legyen valami szöveg, de ma önök kérnek engem feltáncolni, és nem én önöket. 061 911 168, ha minden igaz ma ilyen koratavasz időre számíthatnak. Már amennyire hidni lehet az idő jósoknak. Ma 2021, január 21-én csütörtökön 1 percen 4 óra után van éppen. Akkor az ember, nem tud aludni, akkor a... Ugye nekem elvileg a tavaszt kéne megvárnom ahhoz, hogy szép irodalmat olvassak megint. Próbálom rávenni magam, hogy már most megtegyem, mérséged sikerrel van. Tehát még a számítógépnek, meg a telefonnak a böngészése, amely annyi irányba is feleslegesen viszi el az embert, hogy... Reggelre kisé, bele is szédülök mindabba, amit olvastam, ami Isten igazából nem is érdekel, csak valahogy el akartam ütni az időt. Néha fésületlen vagyok gondolatilag reggel, és ezt tudja okozni egy ilyen éjszaka. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Figyelek! Én arról szeretnék önnel beszélgetni, hogy mennyire befolyásolja az ember életét, illetve én tudom, hogy mennyire befolyásolja, ha strókos van a családban. Ha micsoda van a családban? Strókos. Strókos beteg. Hát erről hál' Istennek én nem tudok beszámolni, illetve hát tudok, ugye utoljára strókos beteg az én közelemben édesanyám volt. Igen. Hát annak idején igen. De mesélje, uh -huh. mit szeretném megosztani velem, és mindenki mással, akik figyelnek ránk. Figyelek! Ez egy borzalmas nagy teher a családnak. Nagyon sokan nem beszélnek róla. Ugye a Kukhajaniról tudjuk, hogy afázi eszlet trókot kapott, stb. stb. egész szépen felgyógyult belőle de valójában, hogyha nem gyógyul fel egy bizonyos illető ebből, vagy nem akarja igazán, akkor egy óriási terhet ró a családra. De azt mesél, el, amit ön konkrétan átél, mert ön emiatt telefonált, és nem arra akar beszélni, hogy mi a helyzet a kulkával, azt el akarja mondani a kulka, elmondja. Azt mondja meg, hogy ön valójában tegnapról mára, vagy csak tegnap mit élt meg, amit ma, ha nem is szívesen, de elmesélne nekem is másoknak. Igen, hát én négy éve ne vagyok ebbe. Az, hogy tegnap mit éltem meg, inkább tegnap előttről beszélnék. Ö, borzalmas, hogy próbál segíteni az ember, de nem tud. Kiről van szó? A nyósomról Akivel együtt él? Nem, már nem élünk együtt, hála Istennek. Egy év alatt felépült olyan szinten, hogy ezért valami, valamilyen formában önellátó. De, de korábban aki... együtt laktak a betegsége okán? Így van, egy éven keresztül, igen. És mi történt tegnap előtt? tegnap előtt rádöbbentem, hogy euh, amit már azt gondoltam, hogy euh, tisztában van egyes dolgokkal, megint szembesültem vele, hogy nem. És megfogalmazódott bennem egy olyan kérdés ezzel kapcsolatban, hogy euh, minden nap mindent átismételni lehetetlen. Minden nap rádöbbenni arra, hogy nem fog ö, működni a dolog segítség nélkül, az pedig egy borzalom, az egy, az egy akkora teher, hogy hihetetlen. Ön az anyós, a hivatalos ápolója, vagy milyen a viszony? Tehát miről beszélgetünk? Uh, nagyon jó viszonyban vagyunk, ugyan az elejétől kezdve csak bennem bízott, de, de nem vagyok hivatalosan. De Félejét, a hivatalosan az másról szól, én arról beszélek, hogy önön kívül van-e más ápolója is? Nincs. És mi az, amivel tegnap előtt szembesült, és ami az ön anyósa életét alapvetően befolyásolja? Még miatt az anyósára térnénk, önnek van ezek szerint egy férje is? Ö, nem hivatalosan, a párom csak. De a párjának az édesanyjáról van szó? Igen. Tehát a nem hivatalos anyósáról? Igen. Csak jobb hiány, akkor így nevezzük. Akkor ezen az alapon tulajdonképpen a férje is férje, illetve az anyósa se anyósa. Mikor, tör Mikor történt a sztrók? Négy éve. És hogyan, mi volt az az út, ami oda vezetett, hogy önnek kellett ápolónak lennie, vagy nem kellett, de lett? Az elejétől kezdve bíztam benne, hogy hát, a felépül, és mellette voltam. Milyen minden... súlyos volt? Elég súlyos. Mit érintett? Ö, jobboldali bénulást, látótérkiesés, ö, egyáltalán nem tudott beszélni, és hát konkrétan maga tehetetlenül feküdt. Egyedül él? Az anyósom? Igen. Nem, van egy férje is. Ő mit vesz át abból, amit ilyenkor át kell venni? Semmit. Mert? Ö, ő is beteg, Parkinson-kóros, diabetes tudnám sorolni. Hány Nem éves emberekről éves? beszélgetünk? 70 éves az anyósom, 72-től férje. Uh -huh. Korábban egy jó állapotúnak mondható hölgy lett uh, ilyen állapotú? Igen. Dolgozott nyugdíj mellett, uh, egyedül tökéletesen vitte a háztartást, az anyagiakat, mindent. Vagy gyakorlatilag uh, ugye négy ember relációjáról beszélünk, ők ketten, igen. önök ketten hány gyerek van? Uh, gyermekünk nincsen, és főleg emiatt. Uh, van, de hiába. Tehát a. a hiába? A... Hát a férje a fiával megszakította a kapcsolatot, nem tudom, tisztázatlanok. nem az a kérdés, hogy a férjének milyen kapcsolata van a fiával, hanem hogy a fia hogyan tekint az édesanyja állapotára, egyáltalán hogyan tekint az édesanyjára. De az elmondás alapján sehogy. Igen. Az... Igen. Illetve a hölgynek még a, a páramon kívül van két gyermeke, de ők az elejétől kezdve úgy voltak vele, hogy kerüljön otthonba, Ebbe a párom nem akart belemenni. Ezt az elejétől kezdve megértette a szrókosanyós is, hogy ez lenne a cél, hogy akkor ő most vonuljon be egy otthonba, és teljesen ellenállt ennek a dolgnak. Valójában, ha ön nem ápolta volna, akkor ez következett volna be? Igen. Mennyire volt Igen? könnyű a ön? Ön mivel foglalkozik egyébként? <gül> hát én ö, alapjánatom dresszően, mert dolgoztam, jelenleg most munkanélkül vagyok. De mivel foglalkozott ö, korábban, elnézést? Kereskedelemben. Ön hány éves? Uh, 39. 39. Uh, amikor ezzel, uh, ön szembesült ezzel a helyzettel, valamint hogy őre milyen feladat várt, akkor éppen volt munkája, vagy nem volt munkája? Volt, uh, alkalmi állásaim voltak. De ha én egyéten. kiveszem, akkor az, amilyen állapotba került az ön anyós, aki nem volt az anyós, ahogy a férje se volt az, de ahogy együtt él a ezzel az emberrel, úgy az anyósa és anyósa eh, abban a pillanatban azzal szembesült, hogy egyéb iránt ezt a feladatot ön munka mellett nem fogja tudni ellátni, vagy ezt a munkát el tudta volna látni, illetve ezt az ápolást el tudta volna látni a hagyományos értelemben vett munka mellett? Ö, eleinte igen, nem volt könnyű, eleinte igen. Aztán úgy gondoltam, hogy majd én ebbe belerázódok gyakorlatban. Ö, igen ám, viszont ugye kiengedték egy idő után a rehabilitációról és akkor jött igazándiból az a fajta felismerés Mennyi hogy idei volt ott? Úgy? Három hónap Az esemény után? Igen És milyen állapotban adta vissza a családnak az egészségügyi a rehabilitáció a hölgyet? Jóformán pelenkáztan Hány éven keresztül Hány éven keresztül tartott ez? Uh, kiengedték, és egyéb volt, mire felállt úgy, hogy önállóan. Gyakorlatilag olyan volt, mintha lett volna egy idős gyereke? Igen. Rosszabb. Hát annyiban rosszabb, amennyiben nem a gyereke. Ugye ma már szó volt ugye a gyerekről, csak másféleképpen, és ebben az időben egy háztartásban is laktak? Igen. Mind a négyen? Igen. Milyen körülmények? között? Hárman, a férje az külön, de az egy külön probléma volt, mert a férjét is ö, rendezni kellett. De a férje az miért nem költözött önökhöz? Nem is szerettük volna, hogy ide költözön. Nem, nem, nem értette meg ezt az állapotot, és nem lett volna a segítségünkre. De mennyire volt egyedül hagyható Ő egyedül hagyható volt, mert ö, akkor nem dolgozott. Amióta pedig önállóvá vált az anyós. Várjon, várjon, de ott egy Parkinsonról volt szó, hogy ez a Parkinson őt nem akadályozta semmiben? Nem. A legnagyobb probléma velük, hogy nincs tudatuk. Egyszerűen tovább akarják úgy élni az életüket, mint ami sem történt volna. Hát nézzel sose kerüljen ebbe a helyzetbe, könnyen lehetséges, hogy önnek is a betegség tudata azért lesz alacsony, mert hogy egyébként, ha szembesül mindezzel, akkor az olyan mértékben korlátozza, nem mintha a betegség önmagában ne korlátozna, tehát kívánom önnek, hogy ebből egy életre maradjon ki. Valójában ön az Isten segítségével, meg a természet segítségével egy tize, ön egy tízes skálán hanyas állapotban kapta meg az anyósát a rehabilitációról? Három és mennyire sikerült feljavítani a önnek, az Istennek és a természetnek? Nyolc. Mennyi idő alatt? Ö, hát ez azért két-három év, tehát nem az az egy év alatt, amíg itt lakott velünk, hanem két-három év után jöttem rá, hogy, mi, hogy ö, már nem fog ö, teljesen helyrejönni, és esetleg hogyan lehet kezelni de iszonyat viták és, és cirkuszok és minden által, tehát a, amit így végigélt az ember, az borzalom tényleg. Azt mondja meg, hogy konkrétan mi történt, ami arra vette rá, hogy mindezt elmesélje, hiszen itt most egy folyamat leírásról hallottunk, amiben olyan konkrétum, amely egyébként valamilyen okból kilógott volna ebből a folyamatban, nem volt. Valami történt -e tegnap előtt, vagy tegnap, vagy ma, a tekintetben, hogy ön úgy gondolt, hogy ezt elmeséli, miközben Igen. hát ugye ez nem egy vidám történet, ilyen történetekkel Igen. az emberek ritkán szoktak önként és dalolvá előállni. Igen. Igen, rádöbbentem, hogy itt megállt a folyamat, és nincs tovább, tehát négy év után ki jelenthetjük, hogy itt a vége, nem fog már felépülni olyan szinten, tehát harcolhatunk, de már teljes épülés nem lesz. És ez mit váltott ki önből? Hogy, hogy addig, amíg él, illetve élnek, addig ez így lesz, hogy akkor nekem gondoskodnom kell, és emellé kell az életemet kialakítanom sajnos, mert elvesztettem a reményt végül is. Végül is ez tudatosult önben tegnap előtt? Igen. És milyen érzés? Nagyon rossz. Nagyon rossz, mert nagyon nehéz így kialakítani, akár munkát is keresni mellé. Főleg, főleg ugye nem akarom belekeverni, de ugye természetesen a Covid-ra játszik legalábbis. Barátok, ismerősök azt mondják, hogy mindenképpen ugye a munkakeresésben most ez közre játszik, és akkor emellé még ezt a, ezt a súlyt cipelni, ez így nagyon nehéz. Egy pillanatra se jutott eszébe, vagy hogyha igen, elhesegette, hogy mennyiben oldaná meg a helyzetet, hogyha az úr magához szólítaná, nem létezi anyósat? Hú, már nagyon sokszor sajnos emiatt van-e lelkismeretfordulása? Ö, van és nincs is. Kettős. Utoljára mikor beszélt erről ilyen hosszan a nem létező férjével? Minden napos probléma, ilyen szinten nem beszélünk róla. Hári? Minden nap felmerül valami, ami, ami miatt. Ezt én, én értem, fel. azt kérdezem, hogy az ön nem létező férje hári te? Igen. Amivel ön tisztában van. Igen. igen. Ez a helyzet ez mennyire ment, vagy ettől a helyzetől mennyire ment. Ez a helyzet mennyire ment rá az önök kettőjük kapcsolatára. Ö, volt idő, amikor nagyon, ö, mostagnál. Valójában önben a kötelességtudat dolgozik? Nagyon jó kérdés. Nem tudom, igen, lehetséges, hogy én így vagyok össze akarom. De ha én azt mondanám önnek, hogy holnap menjünk a Vidámparkba, akkor azt mondaná, hogy nem lehet, mert gondozni kell ezt az illetőt, és ha bár szívesen elmenne a Vidán Parkba, nem oda fog elmenni. De elmennék a Vidán Parkba. De ha dolga lenne az anyósával, akkor csak az azt követő tevékenység. Nem mennék. Ne. Volt-e valaha ehhez hasonlatos helyzetben? Nagyon szoktor. Van egy kutyusom, ö, ö, egy két éve van, mert pont a lelkemet ápolandó szerettem volna segíteni egy kutyán, és ö, ö, volt olyan, hogy itthon kellett hagynom, csak azért, hogy meglegyen a gyógyszerengedélye, miközben a kutyus lázas volt, és beteg és ö, eszméletlen elkipurdástól küzdöttem, hogy itt hagyom a beteg kutyámat lázasan, abban reménykedve, hogy majd aludni fog, miközben azért küzdök, hogy neki meglegyen a gyógyszerengedélye, és megkapja azt a kezelést, ami életben tarthatja. Szerintem sokaknak okozhatott csalódást ezzel a mondatával, mert ha bár nyilvánvaló, hogy ez a, az ebb, ez önnek nagyon fontos, nem biztos, hogy mindenkinek tetszett, hogy a nem létező anyósa mellé egy kutya zárkózott fel, de most ezt félretéve, hiszen én magam is ezek közéjük tartozom, talán azért is fogalmaztam így, valami azt sugja belül, hogy önnel a tekintetben valami nem stimmel, hogy valamilyen módon, minthogyha egyébként kifogást keresne ahhoz, hogy a saját életét élje, miközben egyébként nagyon nagy vonalú tevékenységet folytat a tekintetben, hogy mások életét hogyan segíti, de mintha egyébként önnel a tekintetben valami probléma lenne, minthogyha ön elvesztette volna az iránytűjét, vagy éppen nem működne, vagy minthogyha ön takarékra lenne állítva, minthogyha önnek nem lennének céljai, én értem, hogy emellett nagyon kevés energia marad, de az egész szövegből az nem derült például ki, hogy ezt megelőzően ön már elindult a kilimandzsáró felé, de az anyosa miatt, a nem létező anyósa miatt kellett visszafordulni, szóval valami hiányzik, valamilyen szín hiányzik önből, de meg nem tudom mondani, hogy milyen szín, és azt se tudom mondani, hogy ezt ennél konkrétabban tudnám megfogalmazni, de valami nem stimmel magával. Ó, köszönöm igen, lehetséges. De mi nem uh, stimmel magával? Uh, kettő év... Hol van maga? Igen. Tehát eddig elmondtuk, hogy ön igen, milyen szolgálatot igaz. tesz annak érdekében, hogy a Mennyországba jusson. Oké. Okay. Ez a kreditje megvan. És ezen kívül hol tetszik lenni? <gül> Magamon kívül. Ne, ne, ne, ne, ne, ez, ne ez, ez, Ezt az utat nem fogjuk járni. Ha már ilyen Persze. hosszal meghallgattam önt, akkor valamilyen módon ezt a bujócskát abba kéne hagyni. Hol van ön? Jó, Ki kérdés. ön? Uh -huh. Azt értse meg, hogy a legszorosabb kapcsolatát az anyósával mesélte el, akinek adott esetben a halálát is kívánta, ami egyébként az ember megért, de közben egyáltalán nem fény lett fel egy korábban fantasztikus, most csak közepesebb működő kapcsolata nem létező férjével. Tehát ez az egész kontextusát tekintve iszonyatos módon rohan a szürkébe, miközben nem kellene, hogy ez szürke legyen. Mi zajlik itt? Mm. Lehetett volna ebből egy boldog kapcsolat két év után, és ö, ö, meg is voltak a tervek, beköltöztünk Pestre Érdről, és elindult volna az élet, és pont akkor kapta a trókot. Tehát a nem tökéletes kapcsolat, amire ön céloz, az kb. kettő évig tartott, ami nagyon klassz volt, meg voltak a tervek, még egyszer mondom, és azért is költöztünk be Pestre, könnyedebb könnyebb munkalehetőség, könnyebb élet formátum, és akkor jött ez a tragédia, aminek ez lett a vége, és azóta viszont így élünk, ott veszett el az én és az én terveim, illetve, hogy hogyan tovább. De ez kutba esett egészen addig, amíg az anyósa él, vagy hogyha az anyósa így marad, akkor is kutba esett már. Mi a helyzet önnel és a sorsával? Hmm, kutba esett szerintem addig, amíg ő él, mert nem tudom megoldani a dolgokat, és addig nem tudok olyan szinten euh, élni, mert, uh, ahogy mondta, ennyi időt vesz el. Hát mondanám, Na, hogy kinti? nem tudom. Nem tudok, nem tudok okosat mondani. Butács se. Köszönöm, hogy hívott. Most ki fog derülni, hogy tudok-e telefonálni? Azt mondja. Ez nem jó. Akkor nézzük. Ide lerakom. Még egyszer? számot. Jó, írom. És aztán a végén nyomja meg a zöldet. Ott a legfősebb. Jó, jó. Jó, tökéletes. Köszönöm. Igen, szia játos. Szia, adásban vagyunk, úgyhogy viselkedjél jól. Egy másodperc türelem. Csak küldtem magamnak reggel. Igen, olvasom a történetet. Úgy szól a történet, vagy legalábbis így örökítették meg. Lakat Eszter... Lakateszter az a lakatének a lánya, ugye? Ö nem tudom, de lehet. Én azt feltételezem, hogy ez a lakateszter, aki a blikben. Dolga... Lehet, é. lehet, hogy akar. Lány. Szerintem is az lehet. Nekem valami ezt Ez egy tegnapi cikk, amely. Egyebek közt azt mondja, a blik azt követően kérdezte meg a jogást, hogy a házban lakó egyik család jogi képviselője, jó, akkor teljes. Azt mondja, teljes mértékben szakszerűen és helyesen cselekedett az a rendőrnő, aki tavaly december 24-én egy újpesti panelházban lelőtt egy a társára is rátámadó őrjöngő férfit, állítja a dr. Sógor Zsolt, ügyvéd, aki most vonalban van, aki követnek bennünket a YouTube-on, azok a fényképét is látják. A Blik azt követően kérdezte meg a jogást, hogy a házban lakó egyik család jogi képviselője azt nyilatkozta, minden elismerésem és tiszteletem a rendőrnőjé, de meglátásom szerint hibázott, nem jól mérte fel a lővonalat. Azt ugyanis nem mérlegelte, hogy a támadó ártalmatlanításával mások életét veszélyeztette, ezért a budapesti rendőrfőkapitányságtól sérelem díjat kérünk majd. Életszerűtlen, hogy a rendőrnőnek abban a helyzetben mérlegelnie kellett volna, mi van a támadó mögött, ő a legjobb tudása szerint cselekedett ezzel életet mentett nem várható el tőle, hogy átláson az ajtón, tudja, hogy ott egy család tartózkodik. A rendőrség által használt golyók átmennek, akár az emberi testen is, ezért azt sem kizárható, hogy a támadó testén áthatoló lövedék került a lakásba, felmerülhet a kártérítést, de ebben az esetben az nem a rendőr munkáltatóját, hanem a támadó terheli. Mivel ő meghalt, meg kell nézni marad, -e utána bármiféle vagyon, vélekedett doktor fogor. Zsolt ügyvéd, aki most éppen velem beszélgetne, ha nem én beszélnék. Mint ismeretes írja a Blake, karácsony reggelén egy késsel felfegyverkezett férfi őrjöngött Újpesten. A férfi mindenáron be akart jutni egy lakásba, több lakásba is be akart jutni emlékezetem szerint, egyikbe se tudott. A helyszíre érkező páros egyik tagjára rátámadt, életveszélyesen megsebesítve őt. Ezt látva a rendőr társa egy hölgy agyon lőtte őt, de e, voltak olyan e, cikkek is, amelyek egyébként megszólították ennek a családnak az ügyvédjét. E, Licsi így kell ejteni? Azt hiszem, kell mondani. Lihi, Lihi Józsefet. Legyen Igen, ja, igen, én -e tudom, hogy kell mondani, már többféle én alapvetően uh, veled szerettem volna beszélgetni, mert a másiknak a, a választása az számomra nehezen volt értelmezhető. Uh, ott arról volt abban a cikkben, hogy hogy kellett elbújniuk matrac mögé, egyéb mögé, ott süvítettek a golyók, és hogy ez bennük milyen félelmet keltett, és hogy őket egyébként olyan sérelem érti, amellyel kapcsolatban őket kártérítés illethetné. Ezen én annyira elcsodálkoztam, tehát Alapvetően azon gondolkodtam, hogy egy ilyen szituációban, hogyha egy ilyen házban laknék, ahol éppen őrjön valaki, lugdassa az ajtót, akkor biztos az járna a fejemben, hogy vajon az ajtó mennyi ideig tud ellenállni, aztán pedig, hogyha kijön a rendőrség, hát ugye azt sem tudom, hogy mi történik, hiszen uh, nem megyek a kisablakhoz kinézni, úgyhogy hosszan el lehetne beszélgetni azokkal, akikkel egyébként ez a történet megesett beleértve, vagy hogyan bújtak el a matracok közé, és uh, hogyan röpködtek ott a golyók, de valójában, aki megfogalmaz egy ilyen történettel kapcsolatban egy kártérítési igényt, miközben nekem ilyen soha a büdös életben nem jutna eszembe, de hát ez a szép az életben, hogy különböző vagyunk, ő milyen jogalapra uh, tarthat igényt, illető az az ügyvéd, aki őket, képviselő, ők, őket képviseli, valójában mire támaszkodhat akkor, amikor ezt peresíthetőnek tartja ezt a helyzetet? Ebben segítenél nekem? Igen, persze, természetesen. A helyzet az az, hogy tehát ugye összefogalva ezt az ügyet arról van szó, hogy, hogy egy férfi Valószínűleg bedrogozott állapot be azt mondom, hogy valószínűleg, mert meg nem bizonyított, vagy valamilyen más, akár mentális okokból őrjöngeni kezd, bemegy egy panelházba, és fölmegy ez a hatodik emeleten történik, egy bajon a kezében, és több lakásban megpróbál behatolni. Legalábbis nekem ezek az információim vannak. Ebbe a lakásba is be szeretett volna menni, ahol ez a házaspár tartózkodott a gyermekével együtt. Ezt hála Istennek nem sikerült, mert ott közben a lakók kihívták a rendőröket, és megérkezett a helyszínre egy rendőr járőr, két fiatal, egy 26 és egy 23 éves. A férfi tagja a járőrnek az megpróbálja felszólítani a, a rendbontót, vagy a garátszát, hogy ezt a viselkedést hagyja abba, aki mindenféle előjel nélkül rátámad a, a rendőre, és megszúrja többször. Tudjuk nagyon jól, hogy a fiatalember életvetés állapotba került, majdnem ki is vérzett, tehát őt megszúrta a fején, a felsőtestén, és... Még annyi vélek jelenléte volt, de már csak azután, hogy miután a társa általmatlaná tette az elkövetőt, hogy le tudott menni a járművéhez rádióan mentőt, kér, sok, többi, sok többi. tehát Ennél a támadásnál, mivel a járőtárs is ott volt, az már csak azt látta, hogy csúrás történik. És ő már csak azt látja, hogy a társa életveszélyben van, ekkor szerintem nagyon gyorsan állapotban maradta a fegyverét, és itt nagyon felszólításnak sem volt helye, mert a késedelemmel járt volna, tehát nem először úgy figyelmeztető lövést ad le, amit az a fegyver szabályai mondanak, hanem azonnal, a, ugyancsak a fegyver szabályai szabály szerint a késlekedést elkerülve, azonnal lőtt a támadóra. Ö, én úgy tudom, a, megmondom őszintén, a helyszíni edző még nem láttuk, de úgy tudom, hogy lövés dörzült el, abból jó pár a az elkövetőt érte. Zsolt, tíz? Ahó, tíz? Tíz, igen. Azért az sok. Hát sö, sok, igen, csak ez egy stressz helyzet. Jó, refondom, ugye tiszta, tisztázok azt, hogy én, ha jól tudom, egy hajdan volt rendőrrel beszélgetek, az a kérdés, te voltál-e valaha is ilyen helyzetben? Sajnos, igen. Sajnos igen, és én ráadásul dolgoztam, tehát én külföldön is dolgoztam rendőrként, voltam nyugat -Szaharában, tehát a Nyugat-Szahari amit félig fegyveresen láttunk el, ott is voltak érdekes élményeink, de a másik fegyveres szolgálatot az koszovóban 2006-tól láttam el, ami abban az időben nem volt a legbékésebb területe Európának, ugye tudjuk egy postkonfliktusos időben vagyunk, amikor Szerbia és koszolók között egy fegyverek. A te, mondjam, a te egy, ezen szolgálataid alatt előfordult az, hogy te lőfegyvert használtál? A lőfegyver használat a figyelmeztető mövésig jutottunk el. Tehát az is egy család Milyen felszállat. körülmények között? Igen, pont azt kezdted mondani. Igen, család, családi, családi, családi botránynál történt és szintén, szintén kés volt az elkövetőnél, tehát a, a férjnél, Amivel, amivel a feleségét próbálta megregulázni, de amikor mi megérkeztünk, akkor, akkor ellenünk fordult, és hát nem volt egy egyszerű dolog, annyiban befejeződött ez a, ez a dolog, hogy a, a figyelmeztető lövés talán egy kicsit észre de ott volt, ott volt lehetőség arra, hogy még az ember figyelmeztető lövést adjon el, annak ellenére nagyon komolyan vizsgálták azt, hogy akár a figyelmeztető lövés, mert ez egy gangos lépcsőházban történt, hogy a figyelmeztető lövésnek az iránya megfelelő volt, -e, és nem beszélhetett ezt senkit. Elnézést, eljel... most visszamentünk Újpestre? Nem, nem, nem, ez az ilyen régi eset Helyes, volt. Akkor... Akkor most ott vagytok. Ott vagyunk. Azt kérdezem tőled, hogy... Ugye feltételezem, hogy a kiképzés folyamán a rendőröket erre kiképzik, de miután soha a büdös életben ezt éles helyzetben nem próbálhatják ki, hiszen a képzés során ezek nem éles viszonyok között zajlanak, azt feltételezem a tévedés minimális kockázatával, hogy a valóság és mindaz, amit a valóság ezügyben prezentál, az minden szempontból más, mint a tankönyvi eset, miközben a tankönyvi eset összes feltételét megvalósítja, csak éppen a valóságban zajlik, és nem pedig egy modellezett szituáció. Ezt jól feltételezem? É, é, ezt nagyon jól feltételezem, ráadásul olyan gyorsan történnek ezek az események, hogy igazából reagálni rá csak nagyon készségből lehet. Tehát, hogyha valaki nagyon gyakorlott, de ebben az esetben én azt, az kell, hogy állítsa meg Tehát önmagában hogy... csak várj egy pillanatra Zsolt. Önmagában avval, avval kell szembenéznünk, hogy egy ilyen szituációban elvileg, hangsúlyozom elvileg, akár az is előfordulhat, hogy valaki, aki a tankönyvi esetet tízeskálán -es tízesre megoldja, ettől a szituációtól a szó fizikai értelmében elmenekül. Ha nem ezt teszi, és eleget tesz a belső hangjának, hogy megvédje a társát, annak az eredményessége szempontjából lehet-e vele szemben bármilyen kritériumot alkalmazni, különös tekintettel arra, de ezt a mondatot nem is tudom befejezni. Tehát egyébként azt kérdezem tőled, nem ez történt. De ha egy rendőr egyébként pánikba esik, mert a rendőr is eshet pánikba, és elmenekül, és nem azt a megoldást választja, amit ez a hölgy egyébként választott. Ő vele szemben, azon kívül, hogy adott esetben lehet, hogy meghurcolja őt a sajtó alappal vagy alap nélkül, ebben most nem szeretnék belegondolni, a rendőrség leszereltné, vagy mit tenne vele egy ilyen ne. szituációban, illetve azt kérdezem, hogy tudsz-e ilyen esetről, anélkül, hogy konkrétan elmesélnéd, hiszen ez nem életszerűtlen. Tehát abból adódóan, hogy én kurva jól felkészültem a rendőrtiszti főiskolán egy ilyen szituációból, amikor ez effektíve bekövetkezik, viselkedhetek 180 fokban másféleképpen. van -e erre nézze bármilyen írott vagy átélt tapasztalatod? Van, van természetesen erre, erre nézve vannak törvények is, ugyan rendőrökre a szigorú szabályok vonatkoznak, és ö, a katonai bűncselekmények ö, ö, körébe is belekerülhet az, ha valaki ha valaki megfutamodik, tehát ezt most hétköznapi szóval mondom, annak azért felelősségre vonást lesz a vége. Tényleg eset, különben valaki pánikba, és akár előfordulhat olyan eset is, hála Istennek ez 10%-ban fordul elő, hogy valaki megfutamodik és cserben hagyja a társát, bizony azért jogilag felelnie kell. Csak a jól nem szabad elfelejteni, hogy ugyanaz, mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak nagyon hosszú ideje lesz arra, hogy, hogy ezt a szituációt majd vizsgálják. Igazad van, Zsolt, csak az a helyzet, hogy a bíróság és az ügyészség nem egy olyan szituációban vizsgálja ezt, mint amit egyébként a rendőr átél. Én tökéletesen értem azt, amit mondasz. Az elvárásokat is megértem, de akkor, amikor a jogbetűjét alkalmazza egy bíró, ember legyen a talpán, mint bíró, hogyha egyébként rendőrként állt volna ott a lépcsőházban, akkor pontosan annak megfelelően járt volna el, mint amit egyébként számon kér egy megfutamodó rendőrön, ha ez következett volna be. De nem ez következett be, ne, most... Nem ez következett be, igazad a János, és itt téved azt hiszem a, az ügyvéd kollégám. Egy másodperc szülelem, amit... olvasom ennek a történetét. A család ügyvéje szerint, e, tehát el szerint, aki a család ügyvédje, a rendőrségnek azért kell fizetnie, mert a társa életét megmentő rendőrnő hibázott. Úgy kellett volna tüzelnie, hogy senki nincs a lővonalban. Idézet. A férjem bakancsától pár centire ment el az egyik golyó, a másik az ajtó félfába állt, de egy a kisfia motracában végezte, amin félelmünkben összebújva feküdtünk ketten. Tényleg millimétereken múlt az életünk, nyilatkozta a feleség. Az ügyvéd elmondása szerint a család hálás a rendőrpárosnak, hogy időben odaértek és a férfi nem jutott be a lakásukba, ennek ellenére sérvelemdíjat kérnek a rendőrségtől az őket ért megrázkodtatások miatt. Én ezen, tehát Igen. én ezen alatt al akadtam ki, mert én azt gondolom, hogyha én az, a... de elnézést csak mindjárt befejezem, tehát eh, én ahogy nem tudom beleképzelni magam a rendőrhelyzetébe, akit megkéseltek, nem tudom beleképzelni magam a rendőrnő helyzetébe, aki megvédte, nem tudom belhelyezkedni eh, abban az embernek az állapotába, aki megbolondult és ott késsel rohangászott, még leginkább azoknak a helyzetébe tudok belegondolni, akiknek az ajtaját rugdossák, és akiknek az ajtaját nem elég, hogy előbb rugdosnak, aztán később már gújók is átmennek, ez maga a borzalom. De azt követően, hogy kijön a rendőrség, egy ember majdnem meghal az ő védelmükben, a másik megöli azt, aki hozzájuk be akar törni, és ők nem annak örülnek, hogy életben maradtak, hanem először örülnek, aztán azon gondolkodnak, hogy ebből hogyan lehet pénzt szerezni, na öregem, hát ez nem jutna az eszembe. Tehát amíg az összes ember helyzetébe belegondolom magam, addig a család helyzetébe, ha belegondolom magam, akkor ha is zsidó volnék, mint ahogy az vagyok, akkor elmennék a zsinagógába, hálát adnék az Istennek vagy az akárkinek, de hogy nem fordulnék ügyvédhez, hogy ezt pénzszerűsítsem, és elmondjam, hogy nekem egyébként a matracom megsérült, meg golyó ment át rajta, e, hát e, annyira örülnék, hogy életben maradtam, hogy ez nem jutna az eszembe, de ők nem ilyenek. Mi az, ami egyébként alkalmas arra, vagy alkalmas lehet arra, hogy a rendőrségtől pénszerezzenek, hogy a lővonal, meg a frászkunyhó, meg az etc. az mi? Hát euh, én azt mondom neked, hát, hogy egy kicsit a kollega elrugaszkodott az életől a valóságtól, és a józan paracétről. Várj egy pillanatra, azért ez egy fontos kérdés, a család talált magának ügyvédet, vagy az ügyvéd találta meg magának a családot? Én úgy, én úgy tudom, hogy, hogy ebben az esetben, ebben az esetben, mert máskor fordítva is előtt fordulni, a család találta meg a kollega urat, és kérte fel, Hát ez az optimálisabb, Én... rossz. Uh... Igen. igen. Ha hát téged a... kerestek volna meg, te mit mondtál volna? A... Hát elláttam volna őket, jó tanácsad, de semmiképpen se azt a tanácsot adtam volna uh, nekik, uh, amit a kollega úr. Én azt mondtam volna, hogy igen, uh, tényleg bekövetkezett itt egy kár, tehát egyszer vannak az dologi károk, meg vannak a jogok érintő károk, ugye szélelem díjjal lehet reparálni, de ennek a, én úgy gondolom, hogy ennek az okozója nem más, mint az, az aki elhúnyt. Egyelőre legalábbis úgy néz ki, majd ugye meg kell várni, amíg a vizsgálatot fejeződik, hiszen valószínűleg a jogtalan támadásának következtében következett be ez a kár. Mert a kollega elfelejt egy dolgot, és a, a sértett is, hogy azért a kártérítéshez egy dolog kell, hogy ezek a dolgok jogtalanok legyenek, tehát hogy a jogellenesség talaján álljanak. Azért azt én úgy gondolom, hogy nehéz vitatni bár ez is mondom vizsgálat kérdése, hogy egy életveszélyben lévő rendőrnek a segítségére siető járőrtársa, ugye csak lőfegyverrel tudta ezt a támadást elhárítani, és sajnos a legsúlyosabb módon ki is oltotta az életét, mert Tényleg másképp nem lehetett, mert ahint visszatérve arra, amire beszéltünk, azért kellett ennyit lőnie, mert meg fogsz lepődni. Ezekben a fegyverekben úgynevezett harci lőszer van. Ezek egy a lőszerek, amik a nagyon nagy sebességüknél és a kialakításuknál fogva átmennek az emberi testen. Tehát ez nem az ólomköpenyes lőszer, az ami mondjuk egy embernek a megállítására szolgál, hanem egy univerzális lőszer, ami sok, sokféle feladatra használható. Ez van rendszeresítve, ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, én úgy gondolom, hogy kvázi jó, de ebben számolni kell. Tehát az azt jelenti, hogy lősz az illetőre, és ebben hála Istennek nem sok embernek van gyakorlata. Lősz már Magyarországon, lősz az illetőre, és nem fog megállni elsőre. Tehát mire elér oda fizikai és biológiai állapotában, hogy hogy, hogy ármatlannál lehet tenni, az akár egy hosszabb időt is igénybe vehet, annak, annak függvényében, hogy hol találod el uh. És ebben az esetben ez nagyon-nagyon nehéz volt, mert mozgótár, tehát, tehát mozgó emberről volt szó, aki ráadásul kitámíthatatlan mozgással uh, mozog ilyenkor, és egy nagyon szűk helyről beszélgetünk, úgyhogy. A kollega úgy, amikor ilyen lővonalakról, meg nem tudom mikről beszél, fogalma nincs arról, hogy miről beszél. Azt kérdezem tőled, hogy elnézést, ha blödséget kérdezek, de hát, ne, ne, ne, ez, teljesen ez biztosítási de, eseményként felfogható? Igen. Ö, nem biztosítási esemény, bár azt is meg kellene nézni, hogy a, a magának, aki okozta a kárt, jó és én úgy gondolom, hogy ez az lesz, aki elhunyt, Egyszer, hogy van-e van -e hagyatéka, mert abból a hagyatékból abból kielégítést lehet nyerni, akár egy bíróság is. Milyen jog? A személyiségi jogi, mert tehát tényleg, tényleg van személyiségi jogsérelem, ezek az emberek átértek egy borzalmas szituációt, és ezért kártérítést lehet kapni. Vagy, vagy ezt valamilyen módon reparálni kell. Amióta azokat a színes papírokat föltalálták, ez viszonylag nem leegszerűsödött, de egy része megoldható is. Tehát azért ez egy, azért ez ez, egy nagyon komoly... De kormány egyébként kormány neked ezügyben van tapasztalatod, hogy mennyibe kerül egy ajtó, az effektív. De hogy egyébként Jelent, hogy a... Igen, van. De hogy van. a lelki sérelem az hogyan forintosítható, azzal kapcsolatban igen, van. van bírósági gyakorlat? Van. van, igen, tökéletes bírósági gyakorlat van. Az itt el szeretnék mondani, hogy Borbé Zoltán, kollégám, te is ismered őt igen. nagyon jól. Mi együtt dolgozunk az oliva, és az egyik ö, tipikus ö, ö, ügycsoportunk, az, amiben mi speciálisan dolgozunk, azok például a közlekedési balesetek, és a kár, közlekedési károk. Ott is, ö, ott is több felelősség van, tehát van, a, van a, amikor a ügycselekmény átalakozott, tehát felelősségi alapon, van, amikor ö, nem felelősségi alapon, hanem objektív felelősség, mert mondjuk beszélyes üzemet üzemeltet valaki, és ugyanúgy előfordulnak dologikárok, és úgynevezett most már a személyiségi körébe teszi, a valamikori nem vagyoni kárt Biztos hallottad ezt a Igen. fogalmat régen. Ma, ma ezt sérelemdíjnak hívjuk, és át az új PTK-at. Oké, okay. azt áruld el nekem, anélkül, hogy tanácsot akarnál adni, ízható, de a, tételezzük fel, hogy akik követik amiketünk beszélgetését, azokban szintén felmerül ez a kérdés. Ez nagyságrendileg, nagyjából mennyi lehet? Tehát, mennyi, tehát anélkül, hogy ennyit fog-e kapni, de mennyi pénzre gondoljon az ember? János, 10 millió. Hmm. 5-10 millió. 15 millió forint, attól függ, hogy ha van, itt több van, ugye van egy feleség, van egy fér, van gyerek. A dologi károkat én úgy tudom, nem, én azt az információt kaptam, hogy a dologi károkat, tehát ajtó meg egyéb ilyen, ebben az ügyben a BRFK intézkedett és mondta, hogy ő ezt megtéríti de a jog ma keletkezett kárukat, én úgy tudom, hogy elutasítja, tehát ugye a család ezután fordult állítólag az ügyvét kollégához, hogy, hogy mondták, hogy ők úgy gondolják, hogy a jog, a kapcsolatos károk okay, az örökösök esetében ki jön számításba az, a legközelebbi rokon? Hát, ugye, ilyenkor meg kell nézni az öröklést, én nem tudom, hogy ennek az illetőnek volt egy gyermeke, Uh, ugye az öröklés, ha törvényes öröklés van, akkor volt, a Volt, van. volt, volt, elhidegülés volt szó, emlékszem rá, decemberben, igen, olvastam. Volt, volt valami délegyházán, így, vala, igen, így. valami gyermek, de a, a elsősorban a gyermek lenne az örökös, de hát azt meg kell nézni tényleg, hogy, hogy volt-e valamilyen, tehát van-e valamilyen hagyatéka, mert a hagyaték mértékéig, tehát hogyha valakinek van tartozása, tartozást is lehet ugyanis öröklölt. Ebben az esetben, ha mondjuk egy bíróság kimondja azt, hogy az elhalt felelős ezekért a személyiségi jogi és károkért, és megítéli ezt a tártérítést, akkor ez tartozássá válik, és ezt terhelni fogja a hagyatékot. Tehát abból kielégítést lehet nyerni a hagyaték mértékét. Azt áruld el nekem, nagyjából követtem a történetet, azt áruld el nekem, hogy, és ebben benne van a tévedés kockázata, hogy vannak olyan emberek, akik a tevékenységüket úgy végzik, hogy X alkalommal azért találja meg őket a blik, a bors, az akárki, mondjuk a 168 óra tipikusan nem tartozik ezen orgánumok közé, és emiatt Igen. nem vagyok nagyon szomorú, de hogy bekerüljenek a sajtóba. Ezt vajon a család, az ügyvéd érhette el, vagy nem akarsz tippelni, mondván, hogy ez már a személyeskedés kategóriája, de az, hogy a blik erre nem saját maga a saját orrával jött rá, hát azt azért nem nehéz kitalálni. Van ebben valami förtelmes? Tehát nem is, nem is kevés. Öm, hozzátéve, hogy nagyon jó, hogy én nem lakom olyan helyen, ahol ilyen ember őrjöng, és onnantól kezdve aztán annak örülnék a legjobban, hogyha életben maradnék, de azt kérdezem tőled, hogy van-e arra nézve tipped, hogy ez hogy kerül a blikbe, vagy van rá tipped, de azt megtartod magadnak? Hát van rá tippem, de azt megtartom magamnak, de az, az különben a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy ilyenkor a család például, tehát ők, ők úgy érzik, hogy, hogy jogtalanság történt velük, mert a BRK azt mondta nekik, hogy ők nem hajlandók megtéríteni ezt a sérelemdíjat. Ö és akkor egy újsághoz fordulnak, mert a nyilvánossággal maradjunk abban, hát te is tud, én is tudom, az nagyon komoly. Oké, okay, de uh, tehát az újságnak a felelőssége, hogy mi az, amit magára vállal, és mi az, amit nem. Igen. Én úgy gondolom, hogy a, a család és meg az ügyvéd részéről is ez a dolog, ez a pont az ellentétes. Ö, én csak azért feltételezem, mert én ezt az ügyvédet nem ismerem, de tévében nagyon sokszor láttam. Ö, hát ő szeret szerepelni. Hát most erre e, e, e, egy nehéz mondani valamit. Van, aki, ö, van, aki ö, hogy mondjam, jó ügyekkel szerepel, mert engem is viszonylag, meg az oriz is elég jól ismerhetnek a... A médiából ugye a hableány ügyjel kapcsolatosan mi például a sértetteket képviselünk, ugyanígy, mint a, a kollega úr, itt is kvázi egy sértettet képvisel, de az ügyvédnek mindig meg kell gondolni azt, hogy János, nekünk ez az egyetlen egy döntésünk egy ügyvédnek, hogy elvállalja az ügyet, vagy nem. Minden más ügyben a bíróság dönt, az ügyészség dönt, a rendőr dönt és más dönt. Jó, de az ügyvéde az, aki egyébként adott esetben tanácsol, tanácsolhatja az ügyfelének, hogy jót tesze nekik a nagy nyilvánosság, vagy sem, és ott azért úgy van, kapnak van, gellert a történetek, ami nem szükségszerű, hiszen a nagy nyilvánosság ha ebbe bekapcsolódik, akkor azért nem mindig a legfontosabb elemekre figyel, és onnantól kezdve aztán egy ilyen szappanopera jön létre, beleértve, hogy ez egy jó szappanopera, vagy sem. Nagyon szépen Köszönöm a rendelkezésre állást! Én is nagyon köszönöm, hogy, hogy egy ilyen jól beszélgettünk így reggel, és remélem, hogy egy-két tanácsot tudtunk adni a hallgatóknak is, meg tudtuk világítani. Hát, tanácsot tudtunk jót. adni, abban őszintén reménykedem, hogy nem tudtunk tanácsot adni, mert ugye, ha tanácsot tudtunk adni, akkor azt feltételeznénk, hogy a mi hallgatóink és nézőink között meg annyi olyan ember van, akik olyan lépcsőházban laknak, ahol ma-holnap ilyen esemény következik be. Na, nem, nem, én nem arra gondoltam, én arra gondoltam, hogy a, a tanácsra, hogy, hogy így elmondtuk át. Tehát, tehát hogy beszélgettünk hogy a kártérítésről, meg arról is, hogy ez egy rossz tehát ez egy rossz felvetés volt. Szerintem rossz felvetés volt. És remélem, hogy más is tehát átgondolja azt, mielőtt mondjuk. Jó, csak a figyelj, én nyilvánvalóan leszek két ember, aki majd reflektál látna. erre a történetre. Most gondold el, itt van ez a rendőrnő, aki önmagában, ugye, sokkot kapott, aki valami egész hihetetlen lélek jelenlétről tett tanúbizonyságot, ráadásul nem hagyt el a kórházat egészen addig, amíg a rendőrtársáról nem tudott De igen, nagyon őszélyes. És, a... és, a... és, és a... akkor egyszer csak egy család abba a helyzetbe hozza, hogy lelki, furdalása legyen, amiatt, hogy neki tíz golyót kellett kilőni ahhoz, hogy ezt az őrjöngő embert ártalmatlanná tegye, és egy olyan anyagi kártérítést fogalmaznak meg, amely mégis közvetve közvetlen az ő tevékenységének a kritikájaképpen fogalmazódik meg, és hát onnantól kezdve a jó isten segítsen ezen a történeten, de hát ez legyen mindenkinek a maga gondja, én csak azt mondom neked, hogy én ezzel, ezt a fiatal hölgyet nem te terhelném, de ez a család elintézte, hogy terhelve ja legyen, játszott rajta. János, annyit szeretnék még mondani ebben az ügyben, hogy az én információim szerint van egy szolgálat teljesítés közben nevű alapítvány. Ez egy rendőrök megsegítésére szolgáló alapítvány. Egy rendőrtér később tragédia miatt az egyik hozzátartozó alapította ezt az alapítványt. Amiben, amiben vannak megfelelő anyagi források, és vannak megfelelő szakemberek is, mind a kuratóriumban, tehát egy tábornok, ennek a kuratóriumi elnöke, ő már nyugdíjas rendőrtábornok, és én úgy tudom, biztos vagyok benne, hogy a, a leányzó kap segítséget ettől az alapítványtól, mert úgy, ahogy mondod, egy ilyen esetnek a feldolgozása nagyon Zsolt, nehéz. itt nem erről van szó. Ennek a dolognak a feldolgozása önmagában elegendő. Az, önmagában hogy a család volt. még plusz teherrel e, nehezedjen rá, hát azt én abszurdumnak találom, de biztos lesz olyan jóindulatú nézőm vagy hallgatom, aki azt mondja, hogy de e, értékelni kell azt, hogy a matrac is megsérült, és a matrac mellett ott volt az ember. Igen. Nem Azért szerettem volna beszélni a... a másik ügyvéddel, és nem szerettem Igen. volna beszélni ezzel a családdal. Igen. Ember, ennek a... Uh, János, megnyugtatnak, szerintem az emberek 90%-a úgy gondolkozik, ahogy te meg. Jó, ez most ki fog ez derülni. Terülni. Elköszönök tőled, köszönöm a rendelkezésre állást. Önök Sogor Zsoltot hallották, és ha van véleményük, én most nem kezdek el statisztikát végezni, jó? Tehát nem lesz közvéleménykutatás, hogy hányan fordulnának egyébként kártérítésért, mert én ilyet nem teszek. De ha van, van a történettel kapcsolatban, vagy az előző telefonáló történetével, Lásszt strok. azt kérdezte tegnap tőlem egy a műsoromban nagyon sok segítséget nyújtó hölgy, monogramja, A.O.H. hát csak mondja meg, hogy miről fog szólni ez a mai műsor. És hát mondtam neki, hogy hát drága barátnő, nekem olyan műsoraim vannak, ahol vagy hívok embereket, vagy nem hívok embereket, aztán történik valami. Most történt valami, ráadásul sokkal zsoltott be, se vallottam, tegnap mert nem tudtam, hogy ez a beszélgetés létrejön, csak este jelentkezett be, akkor adta meg a telefonszámát. Hogyha mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott, van, Bármilyen reflexiójuk, osszák meg velem 0619-es, elmondom még egyszer, 0619-es, 11168, vagy ne hívjanak, és akkor zene fog szólni. Ma a 2021, január 21-e van, és csütörtök. Elmúlt 8 óra, de még nincsen 49. Thank you. E-mailt már kaptam, de az e-mail nem pótolja a telefont 061-911-168 az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egészen más ügyben. Ha az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor úgy, ha nem, akkor úgy, ha egyik se, akkor C. Azt mondod, Laci, hogy halhatatlan. Tényleg szóval, van abban valami egészen hihetetlen. Tehát, de az a baj, tudják, hogy én önökre volnék kíváncsi, amit én erről gondolok, azt egyrészt elmondtam, másrészt megkérdeztem. Most eszembe jut egy magánéleti történet, amit már egyébként meg is írtam, meg, meg is osztottam önökkel. Most azzal nem fogok előállni. Nincs mese. Vagy telefonálnak, és akkor lesz szöveg, vagy nem telefonálnak, és akkor zene marad. Szerintem mindegyik esetben csak nyerni fogunk. 061 911 168 A egyébként tényleg a hatatlan. Ezt tartalmazta a is. Azon csodálkoznak, hogy úgy tudok műsort vezetni, hogy közben nincsen rajtam fejhallgató. Nos, van itt egy kontroll, nem tudom micsoda, hangszóró, és abnak a hangját tökéletesen lehet hallani, és hogy én már nem is emlékszem, hogy mikor vezettem utoljára úgy műsort, ha egyáltalán valaha előfordult velem, hogy Kriszta, amikor csináltuk az ennyit a Magyar Rádióban, akkor volt rajtam fejhallgató, vagy a Kontroll hangszorokból hallottuk a riportalant. Valami azt súgja, hogy akkor is volt rajtam fejhallgató. De most egyáltalán nem természetellenes fejhallgató nélkül csinálni ezt az egész hóbelevancot. Volt fejhallgató, vagy sem, Krisztó? Igen, én is így emlékszem. 061 168 Jó reggelt! Pocsai hallgatóval, vagy Jó reggelt! Jó reggel, Zsigaz vagyok. Igyekeztem nem telefonálni, de azért mégis csak. Ilyenkor, amikor ez a beszélgetés után elkezdtem gondolkodni, szóval ilyenkor belegondolok, hogy jobb lesz a állnak menni, Valahogy szégyellem a jogászágomat, amikor ez a Lihi úr, gondolok. Nagyon jó volt a beszélgetés a Sogor doktorral, és annak idején, amikor először hallottam ezt a kártérítés igényt, a sérelembe igényt, azt hittem, hogy ez víz, de idejött, hogy még Úgyhogy... Úgy csak hát abba tenni. gondoljon bele, hogy tételezzük fel, van egy család, akik lottóznak, de azon kívül még a leggazdagabb rokon halálától sem remélhetnek nagyobb összeget, és akkor tessék, az Isten elintézi, Fó, bejöjjj, hogy golyó. pont az ő ajtajukat akarja berugni, pont az ő ajtajukat lyukasztják ki, pont az ő matracukba mennek a golyók, és egyszer csak azt mondják, hogy ha már életben maradtunk, akkor még valahogyan szerezzünk emellé pénzt, mert ez a mi lottó ötösünk. Én nem tudom magam beleélni ennek a családnak a helyzetébe, de gyakorlatilag mégis ez történik, hozzátéve, hogy nem tudom milyen az anyagi helyzetük, de nyilvánvalóan egy olyan történetből akarnak pénzt nyerni, amilyen történet velem sose fordult elő. Ennek következtében nincs rá jogalapom, de érzelmi alapom se, hogy megítéljem őket. Csak az sugja nekem a belső hangom, szögletes zárójában, hogy egy hasonló esetben az életemért hálát mondanék az Istennek, meg hát közben a rendőrségnek, ennek a rendőrnőnek nem jutna eszembe, hogy én ebből pénzt szerezzek, de hát közben meg ki tudja, más meg másféleképpen gondolkodik, és itt van el úr, aki ez ügyben közbe is, vagy közre is jár, és akkor egyszer csak ott vagyok, hogy nézek, mint a bálám szamara, és azon gondolkodom, hogy milyen jó, hogy én nem ilyen lépcsőházban lakom, vagy legalábbis nem ilyen belaktam eddig. Hát én annak idején az egyetem, nem tudom magam annak idején joghallgatóként milyen tervei voltak, de én, én határozottan szerettem volna ügyvédnek menni, és kifejtem büntetőügyvédnek ráadásul, mert azt szerette a büntetőjogot. Marhára örülök, hogy végül ez nem sikerült, vagy nem jött össze, mert más irányba indultam el. Én, én, én biztosan ismeri, mert angolos maga is, különböző amerikai, főként Amerikában jellegződések az ügyvédeket, szivató viccek. Talán minden, minden, mindegyik itt, amit ismerek ügyvédek kapcsán, angol nyelven az, az illik, illik erre a kollégára. És, és hát én nem tudom, ennek az Erika nevű rendőrnek kívánom, hogy, hogy minél előbb tegye túl magát ezen a ezzel a letteletes élményem, gondom gondolom, nem egyszerű valakit adja akkor is, hogy rendőr valaki, és védje a társát, meg nyilván tefokozódott idegállapotban is volt feltehetőleg, de hogy túlélje ezt a... Ezt a nem, Én Belegondolom magamat a, a lelőtt fiatal embernek a hozzátartozójának hát az életébe. Nem is Ah, uh, ugye van nekem egy apám, aki megbolondult, kábítószer vagy egyébokból, én még nagyon kisgyerek vagyok, tehát azt se tudom, hogy ezzel a történettel hány éves koromban fogok megismerkedni, mondjuk 11, 2 vagy 3, de nem akkor fog ezzel megismerkedni, hanem hamarabb, vagy legalábbis ki tudja, hogy milyen módon fog eljárni az én édesanyám, hiszen amikor engem beperelnek amiatt, hogy az apám miatt a, van valakinek sérelmi díj, akkor ugye azon gondolkodom, ha egyáltalán gondolkodom rajta, és nem tudom, hogyha az anyja lennék a gyereknek, akkor hogy magyaráznám el, hogy a te örökséged most azért fog csökkenni, de ezt a mondatot ezt nem tudom jól elmondani. Tehát nyilván tudomásul venném, hogyha ilyen bíróság ítélet születne, de hát az egész történetre döbbenten néznék, az apám halála fájna a legjobban, az, hogy egyébként emiatt nekem még fizetnem is kell, mert azt a családot ezt ez, ez nem tudom szavakba önteni. Tehát ez az emberi képzeletnek egy olyan nyúlványa, amivel én nem rendelkezem. Ha ezzel gazdagabb vagyok, köszönöm, hogy hívott, akkor gazdagabb vagyok. Köszönöm. Ha pedig szegényebb vagyok, akkor szegényebb vagyok. Ezt nem én fogom eldönteni, hogy ez szegénysége vagy gazdagság. egy 9 111-168 ez ügyben, vagy bármilyen más ügyben. Jó reggelt! Hahó! Jó reggelt, kívánok. Én a család szempontjából nagyon, nagyon nem értem ezt a jogsérelmi díjat. Én örülnék egy ilyen szituációban, ha életben marad. de induljunk mondan. ki abból, amit én mondtam. Ráadásul nekem ugye a pszicháterem nagyon sokszor felajánlott azt a lehetőséget, és nagyon jól tette, hogy képzeljen bele magam valaki más helyzetébe. Ön egyébként képes lenne, ha, ha bele, tudná, bele tudná helyezkedni bárkinek is a helyzetébe, ki lenne az, akinek a helyzetébe a legjobban bele tud helyezkedni? Ebben a történetben. Hát, én már választottam, hiszen... én ugye választottam a családot az ajtó mögött, hozzátéve, hogy ezzel együtt ez nem jutna az eszembe, ön kit választana? Én a rendőrnőt választanám. Még én is egy hasonló borzasztó házban lakom, mint ahol, tehát egy szűk, hely, szűk folyosó panel ház és így végigfutott az agyamon, hogy mi lenne, ha mindez az én ajtóm előtt történne, de én azt hiszem baromire örülnék, ha túlélnék egy ilyet, és nem a matracot vizsgálnám. És hogy a rendőr... de az előbb a rendőrnővel, rendőrnővel akart, azt mondta, igen, hogy a rendőrnővel igen. azonosul. A rendőrnővel azonosulok, mert az, amin ő átment, azt hiszem ez a legszörnyűbb. Ez, ez, ez egy, egy fiatal tapasztalatan rendőrnő egy ilyen szituációban én nem tudom, nem tehetet mást. Nagyon, nagyon sajnálom ezt az egész történetet, de az ügyvéd úr, hát, majd meglátjuk. Tudja valamilyen rendes magyar szóval minősíteni azt, amit egyébként a család tesz és az ügyvéd elvállal, vagy ilyen, szó, ilyen, ilyen, ilyen nincs az ön szótárában? Hát, hú, nem tudom, mert szerezünk pénzt, mert most lehetséges. Hát, szörnyű. nem tudom, nem tudom, nem tudok elképzelni magamról egy ilyen szituációt. Jó, tudja mit? Egy... Azt kérdezem öntől, bonyolult történet, valahogy én egyébként megtudom, mint ennek a férfinek a rokona, hogy kikről van szó nyilvánvalóan hogy ezt jogszerűen nehéz megtudni, de meg tudom. Ön érezne magában az irányban kötelességet egy ilyen történet ismeretében, hogy elmenjen a családhoz, és megkérdezze tőlük, hogy vannak-e anyagi igényük ön iránt, pontosabban mondva, annak a férfinek a hozzátartozói iránt, akit az ajtajuk előtt lelőttek. El tudja-e képzelni, hogy ennek a férfinek a felesége, a fia, a lánya, a nagymamája, és önre úgy hat a történet, hogy elmegy oda Újpestre, becsönget, azt mondja, én vagyok XY, annak a férfinek az anyukája, apukája, gyereke, nem tudom ki -e, legyenek szívesek, mondják meg nekem, hogy tartozom-e én önöknek bármivel is. El tudja ezt képzelni? Nem. Tudja, bennem a Kejfej Jancsi azt kérdezi belőlem, hogy vajon ez a család megköszönte-e a nőnek azt, amit tett? A, én, az Mert hogy a történetben én. ez most nem szerepel, persze ennek nem is kell szerepelnie, csak ilyenkor össze szokták foglalni a történetet, és benne van, hogy ők nagyon hálásak a rendőrségnek, de, és ott az a de, az iszonyatosat szól. Hát ez a lővonalban, meg egyebek, tehát hogy ennek a nőnek még azzal is fejfájást okozzanak, ennek a rendőrnőnek, hogy ő egyébként nem járt el kellő gondossággal, hát tudja mit. De azt hiszem, hogy azt kellene megköszönni nekik, hogy időben odaért, és nem jutott be ez az őrült a lakásokba, mert akkor lett volna az igazi tragédia. Nem attól, hogy az ajtó, meg a matrac... Abszolút, ismerted, az, az, az, az, az, az, az az Tehát azt a félelmet, amit egyébként az a család akkor megélhetett, amikor rugdosták az ajtaját, és még nem volt ott a rendőrség, na látja, azzal nem szerettem volna cserélni. Igen, igen. Érdekes de lenne ez, velük erről elbeszélgetni, hogy, hogy ott egy. Nem lehet forintosítani, nem lehet ezt forintosítani. Figyelj, én elmegyek más irányba. Tételezzük fel, hogy abban a lakásban hárman voltak: papa, mama és a gyerek. Én ugye. Ön a feleségem. Én vagyok a papa. Ugye ott van az, hogy maga rám néz, emlékezzen vissza az előző történetre, a trókos történetre. És ott a férjre. Aki nem fér, de majdnem az. Ugye én ott vagyok az ajtó mögött, rugdossák az ajtót, ha ön azt mondja nekem, mint a feleségem, mint a gyermekünk apja, hogy Józsikám, nem gondolod, hogy neked ezt itt mégiscsak el kéne hárítanod, ha nem jön ki a rendőrség, akkor akkor én most azt mondanám önnek, hogy Ágikám, figyelj, inkább menjék ki teme ez túl nagy pókt, mint a Woody Allen, Annie Hall című filmjében. Tehát, hogy, a, hogy önmagában az, hogy abban a családban ott akkor mi történhetett, amíg nem érkezett ki a rendőrség, ez egy rendes film, egy lavina. Igen, igen. De el tudja képzelni, hogy mi vagyunk ott a gyerekünkkel, és egy, mind a ketten ott bújjunk a matrac mögé, miközben ön azért jött hozzám feleségül, mert egy deli fiú voltam, aki megvédte önt, és tessék, most rúgdossák az ajtót, és nem csinálok semmit. Ugyanúgy bolyog a matrac mögé, mint maga. Ez nagyon gyorsan történt. Ez Én ezt történne. értem, de nagyon gyorsan bújok. Az ajtót um... meg hozzá hát, én hasonlót átéltem, ráadásul én egyedül élek, úgyhogy kétszer akart hozzám kulccsal bejönni valaki, ami rémésztő, mikor az ember meghallja, hogy ön a lakásban van, és kívülről kulcsal matatják az ajtót. Az volt a szerencsém, hogy ez egy környéken lakó ember, aki elég gyakran nem szomjas, már finomán szólva, és egyszerűen eltévesztette a lépcsőházat, emeletet, mindent, és kinyitottam az ajtót, és nézett rám, hogy én mit keresek itt. Mondtam, hogy nem hiszi el, de itt lakom. És akkor ő teljesen elképett, és üböltözve kérdezte a haverját, akit én nem láttam, mert akarásban volt, hogy akkor ő hol a lakik. Mondtam, hogy ez már az ön dolga, becsuktam az ajtót, de ez kétszer előfordult. Ismeri unáig. a viccet, nem? Mondja, nem, nem. hogy a részeg megy haza, becsönget, kijön a házmester, ugye ez még egy régi vicc, van házmester, és azt mondja, hogy uram, ön nem itt lakik. A pali, totál részeg, jön, megy, pehére sikerül ugyanabba a házba becsöngetnie, kijön, ugyanaz a házmester, és azt mondja, uram, maga nem lakik itt. És ez megismétlődik számtalanszor, majd az utolsó alkalommal megint úgy hozza a vakvéletlen, hogy ugyanide csönget be, kijön a házmester, és azt mondja az illetőnek, hogy uram, maga nem lakik itt, mire azt mondja a részeg, mondja az, hogy létezik, hogy maga mindenhol házmester, én meg nem lakom sehol. És még annyi a történet, hogy legutóbb én is megéltem ugyanezt, de nem úgy, hogy hozzám akartak bejönni, pontosabban nem írnám le a szituációt, de egy ilyen embernek, egy ilyen hát enyhén szólva is nagyon beállított embernek segítettem a saját lakásába bejutni, mert hogy nem tudott bejutni, és hát amilyen állapotban volt, abban nem is sikerült volna neki. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. A lavina, amit emlegettem, az ugye egy svéd, illetve egy amerikai film, egy svéd, dán, német talán az első változata, amiről épp tegnap említettem, te te te te talán tegnap tettem említést. mondja szívem! Hanem kit akartál? De miért haragudnék? Örülök, hogy hallak téged. S Hogy vagy? Nem, nem, nem. Én adásban vagyok, te nem. De miért most ne legyél megszeppenve? Ennél vannak rosszabb dolgok. Szia. Azért, mert SMS-t nyugodtan telefonálhatnak, tehát ez egy olyan tévéműsor, amiben a műsorvezető SMS-t Ez a műsor. 261-911-168 Ha telefonálnak, nem fognak megzavarni az SMS írásában, mert akkor abba hagyom. Most magamban felidézem azokat a körülményeket, amikor ennek a részeg embernek segítettem. Ez pontosan úgy történt, hogy voltam valakinél, akihez bemenekültem, mert hogy az utcán reggel jött ez a férfi, és hangosan azt mondta, egy, egy, egy, egy, elég rémisztő volt, nálam volt egy csomó dolog, és abban reménykedtem, hogy a kerti kaput és a lépcsőházik kaput időben fogják tudni kinyitni ahhoz, hogy nekem a férfivel ne kelljen találkoznom, és ez sikerült is. Aztán fölmentem a másodikra, és azzal kellett szembesülnöm, hogy a lépcsőházból nem szűnő zajok okán én a hátralévő napomat ott fogom tölteni, mert egyébként mindenféleképpen nincs kés lépcsőház, össze fogok futni, vagy passzálnom kell ezt a férfit ott, ahol egyébként volt. Ennél többet most nem mondanék, és aztán halált megvető bátorsága, úgy döntöttem, hogy akkor én lemegyek, még valakinek felajánlottam a segítségemet, aki egy gyerekkocsival ment, de a gyerekkocsi az nagyjából olyan volt a fiatal asszony kezében, mintha boxkesztő lenne, azt mondta, ő ezt megoldja. Ő aztán keresztül is haladt a helyszínen, én pedig ott megálltam, és miután meglettem szólítva, hogy tudnék -e segíteni neki bejutni a lakásba, hát úgy döntöttem, hogy akkor átmenetleg lakatos leszek. Eltartott gyakorlatilag egy negyed óráig, mert két zár volt, és a második zárról az ízlető se tudta, hogy bezárta, mondta, hogy ez egy olyan zár, azt se tudta, hogy van, amikor megvette a lakást, ő észre se vette, hogy itt van egy zár, ami kevésé valószínű, hiszen bezárta, anélkül nem tudta elhagyni a lakását, de erről megfeledkezett, Ennek ezt előidézte az alkohol, mint felejtés segítő eszköz, és amikor azt is kinyitottam, akkor bejutott a lakásba, és állítólag azóta a házban engem dicsér, hogy nálam jobb lakatos nincs holott, hát nem is voltam lakatos, csak rájöttem arra, hogy hogyan kell kinyitni két zárat. 061-911-168 Miután ez egy olyan műsor, ahonnan eddig még nem távoztam hamarabb, ennek következtében még van 25 percünk, amit vagy hallgatással, vagy beszélgetéssel, vagy olyan zenével fogunk eltölteni, ami egyébként ilyen CD-masinákból szól, mondván nincs itt zenész. Melyiket tartják leginkább CD-rányosnak? Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! 2021. Január 21-e van Csütörtök Ágnes napja. Jaj! Anyám, anyám, édesanyám, Úgy hozta a sors, hogy... Hát így. Egyrészt van egy új telefonszám. 061 168 Mellesleg pedig, hogy a műsor felében, talán felében, önökre bíztam, azt a feladatot, hogy fújják a szeret vagy zene fog szólni. Önök ennek felébe harmadába elegettettek, inkább harmadába, és most itt az utolsó 18 percet kéne meghatározniuk, ami inkább 20. Én zeneirek felkészült vagyok, nem gondolnám, hogy nekem muszáj lenne bármit is szóba hoznom. Hirtelen a Sputnyik nem kezdett el jobban érdekelni. Nem azt jelenti, hogy ne érdekelne a Sputnyik, de ez olyan annak idején volt nekem egy svédgyártmányú autó, ami turbó volt, és egy kellő fordulatszám kellett ahhoz, hogy ugye ez más turbóra is áll, hogy fokozatba kerüljön. Számomra most a Sputnik, vagy a Navalny, vagy ez a Putyin féle palota, vagy a Biden beiktatása rendelkezik fordulatszámmal, de annyival nem, hogy kiváltsa a turbó hatást, aminek következtében én most erről nem szeretnék önökkel beszélgetni, hozzátéve, hogyha önök szeretnének velem beszélgetni, akkor természetesen nem fogok ellenállni. Amit én az önök szeme elé tudtam tárni, az egy konkrét történet volt, és annak az összes leágazása, illetve annak a lehetősége, hogy bármiről beszélgethetünk, ami fél hét óta fennáll, és ami fennáll még további 18 percig, most már tényleg 18 percig, ha élnek vele, jó, ha nem élnek vele, a kejfejansi történetében nem lesz kivételes eset, úgyis jó lesz. 061 9 111 168 elképzelésem sincs, hogy mivel tudnának előállni, de hiszen ezért vannak önök, ahogy általában, amikor én előállok dolgokkal, akkor önök nem tudják elképzelni, hogy én miért pont ezekkel álltam elő, vagy el tudják képzelni. Most önökön a sor, ha bármit meg akarnak jeleníteni, tegyék, ha nem, akkor zene fog szólni. 061-9-111-168 Jó reggel kívánok! Jó reggel kívánok, Fiala úr! Azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ezen a szintén is lehet nézni, hallgatni az önműsorát, és követem folyamatosan. Annak ellenére, hogy ugye az ACV-ből kényszerült eljönni, bizonyos sokok miatt, hát igazából teljes egész évben megértem, vannak ilyen szituációk, hogy az embert egyik napról a másikra teszik. Nem, hát ez nem volt. Egy, ez egyrészt nem volt egyik napról a másik. Ez egy olyan feszültség volt, amelynek egy olyan megoldását találta az ATV konglomerátum, amit én nem fogadtam el. Azt mondták, hogy felmentenek a munkavégzés kötelezettsége alatt, alul a tévében, és maradjak meg munkavégzési kötelezettséggel a rádióban. Én meg azt mondtam, hogy ha az egyik helyen megvonják tőlem a bizalmat, akkor köszönöm szépen a másik helyen se szeretnék létezni. Ez történt. Ami nem volt előzmények nélkül való, hiszen már hosszú idő óta feszültség volt a műsor szerkesztőjével és a vendégekkel is. Értem. Teljesen egyetértek önnek, viszont szerintem nagy hiba volt a munkadó részéről, hogy ezt a lépés megtették, mert egy igen jó műsor volt, de nagyon örülök annak, hogy itt volt a tovább ez a lehetőség. Nézze! Um... Engem egyetlen egy dolog foglalkoztatott ebben, hogy mennyire akarnak megtartani, mert az a szituáció tényleg nem volt tovább fenntartható, az nem az én műsorom volt. Végül is úgy döntöttek, hogy ott annak az embernek adják meg a folytatás lehetőségét, akinek a nevéhez ez a műsor egyébként lényegesen régebb óta fűződött, mint az enyémhez hozzátéve, hogy hogy ő kezdte el, vagy sem, azt nem tudom, de ez már számomra a homályba vész. Én azt kérdeztem, hogy lehetne-e nekem ez saját műsorom a televízióban, amit boldog kitaláltam volna, nem lett volna bonyolult abban a televízióban, azért relatíve egyszerű szerkezetű műsorok vannak, és arra nagyon rövid idő alatt, akár egy fél pillanatnyi gondolkodási idő után azt mondta az illető, akivel beszélgettem, és aki gyakorlatilag mindent eldönt annál a csatornánál, hogy sajnos erre nincs lehetőség, és amikor ezt a választ kaptam, akkor tisztában voltam azzal, hogy nekem innen mennem kell, hiszen egyébként ezt a gesztust meg lehetett volna tenni, ha engem egyébként fontosnak tartottak volna, engem annyira tartottak fontosnak, hogy a fél lábamra igényt tartottak, és a fél lábamat pedig nem akartam ott tartani. Teszem hozzá, hogy jó néhány évvel ezelőtt könnyen lehetséges, hogy kis stílűen maradtam volna a legkülönböző praktikus okokból, biztos, hogy akkor is előbb-utóbb távoznom kell volna, mert ez ott akkor egy rossz megoldás lett volna, legfeljebb gyávaságból, kis egy olyan döntést hoztam volna, amit meg tudtam volna magyarázni másoknak és magamnak, de az idő korrigálta volna, és akkor is el kellett volna hagynom ezt a konglomerátumot. Most volt annyi merszem, hogy azt mondtam, amit mondani kell egy ilyen helyzetben. Volt már olyan, hogy egy műsorszolgáltatónál, ami kirakott reggel, ott maradtam délelőtt, és átmentem estére, kínszenvedés volt, és eljövetel volt a vége. Igen, hát ez teljesen érthető, viszont azt húcsálom, hogy egy nagyon hívós műsor, amit rengetegen néztek, nagyon sokan szerettek, és mégis megtették azt, hogy ez a műsor tovább nem mehet. Ez egy kényelmi döntés volt, és azt is hozzá kell tennem, hogy a műsor nézettsége azóta egyáltalán nem csökkent. Vannak olyan szolgáltatók, amelyek rendelkezésemre bocsájtják ugyanazokat a statisztikákat, mint amiket korábban láttam. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem töltötte el engem különösebb bánattal. Ez egy olyan időpont és olyan struktúrájú műsor úgy tűnik, ami egyébként hoz egy bizonyos nézőszámot függet attól, hogy ki a műsorvezetője. Az egy másik kérdés, hogy maga a műsor miről szól. Hogy miről szólnak a mostani műsorok, nem tudom, hiszen nem nézem őket, de a legutóbbi műsornak a nézettsége, tehát ami múlt szombaton ment, az emlékeim szerint meghaladta annak a mértékét, mint amit én békeidőben elértem. Úgy értem, hogy békeidőben, hogy voltak olyan műsorok, amelyek azt olyan időszakban voltak, amikor valamilyen utcai demonstráció volt, és ezeket az utcai demonstrációkat követte az ATV, és az egyik képmezőben azt lehetett látni, a másikban pedig ment a műsor, és azoknak lényegesen nagyobb volt a nézettségük, sokkal nagyobb, mint egyébként. Ezt leszámítva a legutóbb ez a műsor olyan nézettséget ért el, amelyet én békekörülmények között nem, tehát ebből a szempontból a csatorna joggal érezheti magát visszaigazolva, az pedig, hogy engem ott leváltottak, az abból adódott, hogy az az irányvonal, amit én követtem, az számukra nem volt követendő és ebből a szempontból nem gondolnám, hogy ők bármilyen főfájással rendelkeznek, amiatt, hogy én onnan eljöttem. Pár ezer nézővel még több is nézi, nincs konfliktus, mit akarhat még egy csatorna? Igen, van, ez teljesen érthető. Hát igazából én úgy gondolom, ugye, mint én nézőként, hallgatóként, hogy hát igazából ők sajnálhatják ezt. Én ezt egyébként. értem asszonyom csak az a helyzet, hogy azon kevesekhez tartozik, akik jobban bírják a konfliktust, mint az ATV. Az ATV rosszul bírja a konfliktust. Vagy a fialával járó konfliktust bírja rosszul. Nem tudom, mert nem vagyok az ATV ügyvédje, aki egyébként minden esetben tájékoztatnak, akit minden esetben tájékoztatnak arról, hogyha egyébként valakivel konfliktusba kerülnek. Vele, műsorok konfliktusba kerülni nem túl nehéz. Velem konfliktusba kerülni műsoron kívül, hát az se olyan nagyon nehéz. Hozzátéve, hogy nálam állandó műsor műsorban rohanunk a műsor vége felé. Ma 2021. január 21-e van, csütörtök a pontos idő, 7 óra múlott 112 perccel. Akivel szorult bármilyen mondandó, fogalmam sincs, hogy milyen témában, az vagy most, vagy e-mailben, vagy holnap. Dörö, kisdé Fialajanaskukat, gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! Érzel, a reggelt, Orváth mondjak valamit, ez a Liggy József-el nekem ellopták az autómat, az egyik autóval 98-ban, és aztán egy ilyen bandát elfogtak egy olyan egyébként, később a szétszerelték az autót. Engem meghívtak a bíróságra, behisztak, de akkor már pontosító fizetett, de azért behisztak, hogy ennyi volt az autó. És ott tettem egy megjegyzést, volt, voltak ott négyen voltak ebben a bandába, és volt az ügyvéd, és hogy csak annyit mondtam, hogy hogy tud ilyen mocskokat védeni. akkor engem utasított rendre a bíró, hogy hogy beszélek is, de ezt csak ezért mondtam, hogy a likivel kapcsolatos de hát én megértem hogy tehát ügyvéd ez a dolga, bárki lédeni ezeket. Uh, Péter, Igen? ezt a telefon megúszhattuk volna. Na, várjál, még patok. De itt most abba hagynám. mi szakadt még beléd? Nem jön, Jó másik reggelt, ember. Tívánok. Jó reggelt. Jó reggelt, Bocs vagyok. Figyelek. Többek között azért is szeretem ezt hallgatni, mert sokat játszik Prokofjevet, és uh, a kiállítás képeinek az egyik dallam részlete az a egy-egy egyetményes hütyjelünk volt az édesapámmal, ami uh, amivel egymást kerestük, amikor én kicsi voltam, és, és valamit jelezni akartunk egymásnak. És most pont beletrapárt, mert pont azt a részletet játszottam. Én ezt elhiszem, de nem is olyan nagyon régen Német Gábor eh, hagyott nekem egy üzenetet, miután lelkesen elmeséltem egy pályár Andrással kapcsolatos történetet, és azt mondta, hogy minden rendben van, de az Komár László volt. A helyzet az, hogy ez nem Prokofiev volt, hanem Muszorszki, úgyhogy nem kell önnek magyarázkodnia. Megváltam öntől, köszönöm a történetet, de a játék és muzsika 10 percben, cigány Györgyel, abba ma ne induljon el. Hosszú és bonyolult történet, Prokofjev egyébként se szólhatna. Most akkor korrigálni fog? De nem, igen, tévedtem, Bocsánat muszolszik ki, kiállítás képeit. Így. Így. Ha kell, el is. Igen. Ha el is tükülöm. Elhiszem, elhiszem, de ez már nem teszi lehetővé, hogy ma induljon az Astoria hajában induló játék és muzsika 10 percben. Sajnos ön már nem jut. Nem jut ma nyereményhez. A játék és muzsika holnapi adását tudom önnek ajánlani, amely fél hét után veszi kezdetét. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Egy telefon még belefér. 061911168. Na, azt még velem, azt mondjam el egy mondatba, hogy Amerikában a kórházakban ülnek aki akik orvosi hibákra várnak, úgyhogy ezt Én ezt, ezt értem, Péter, de... Úgyhogy én ezzel nem csodálkozom. Én Na, ezt mondom. értem, de a piaci legyek is ott vannak a piacon. Hát persze. De nem a sorom részei. Mondja Gábor! Ahó! -ho. Tűnik, hogy ma sokan megtalálnak a telefonomban is. Pedig ez a telefon ez még nem az telefon. Gyuregök! Jó reggelt, azt szeretném csak kérdezni, hogy van reggel a szakott időben lesz ön a Avracicsi és lesz. Filipov beszélgetés? Lesz, a Köszönöm. Filipov egy kicsit korábban is kezd. Köszönöm szépen, viszont. Nagyon szívesen. konzekvens lennék, akkor a brückner el is el kéne beszélgetni a Telexből, mert ő ma reggel hosszú tett közzé, és tudják, ezzel már foglalkozott a Kejfej Jancsi, ez az Orbánnal érkezett, de most a váratlan távozott a magyar futballból, és ez leistinger Tamásról szól, de ez ma már nem lesz a műsor része, amely még kerek 40 másodpercig tart, és aztán áthelyezi magát a stúdión kívüli Világban és onnantól kezdve János lesz a neve, és nem kell fejáncsi. 30 másodpercük van még, hogy megtaláljanak, ha nem, akkor viszont hallásra.